Idag är det tisdagen den 8 september 2020 och vi är samlade Patrik, Simon och jag Martin. Och idag så tänkte vi faktiskt ha ett uppsamlingsavsnitt för att det har ju varit en hektisk vår med corona och allt så att vi har inte riktigt kunnat ta upp sånt som har hänt oss och som vi har på hjärtat. Så idag så tänkte vi faktiskt börja med att gå igenom lite av den flashbacktråd som finns om Radio Kibono. Och eh, där vi har en liten skara av människor som gillar att skriva om, om det vi gör på lite olika sätt. Och eh, jag och Patrik, vad säger du? Om, om vår flashbacktråd. Ja, vad ska man säga? Det är, det är mycket åsikter fram och tillbaka. Men. Eh, Ja, man kan väl säga att det, det är ju det är i alla fall kul att, att, att de här sakerna diskuteras. Men, men det, det är ju väldigt mycket starka uttryck och väldigt bestämda åsikter. Och jag vet inte, jag, jag, jag tycker väl att de som är intresserade av de här ämnena som vi diskuterar. Och som vi pratar om i podden. Jag tycker de, de, ska, de ska gå in och läsa det här. Om de har tid och ork. Eh, och klicka runt lite i den här tråden. Då. För vi har ju till exempel en... Eh, ja, det finns ju en... Eh, ett, en person, eller allt rege om vi ska kalla honom, på, på eh, Flashback. Som är en väldigt frekvent postare. Som kallar sig själv Laurentius Lucidor. Och han har ju en, en, en väldigt speciell, eh, vad ska man kalla det, diskussionsteknik. Han eh, brukar ösa ur sig eh, lite oförskämdheter och invektiv eh, mot eh, sådana som man inte håller med då. Och då blir det så att om man låter sig provoceras av det och skriver någonting liknande tillbaka- då blir man direkt varnad på flashback förstår ni för att då bryter man emot forumets regler. Att man får ju inte vara oförskämd mot andra då va? Mm. Så att man kan väl få intrycket av att det där är en medveten taktik. Att om det är vissa saker man inte vill ska diskuteras så använder man sig av... Det här sättet. Då. Men jag, jag vet inte, alltså. Men, men så har det varit väldigt mycket tidigare i alla fall. För jag, jag har varit inne och diskuterat med eller diskuterat en del på flashback eller postat där. Och det har ju varit mycket diskussioner kring månlandningarna då. Och då har ju den här Laurentius Lusydor varit väldigt aktiv då. Och han står ju alltid för den etablerade bilden av olika händelser. Och även diskuterat 9-11 då och det är ju samma sak där då. Och jag vet inte alltså man kan ju se det lite som ett, ett slöseri med tid men jag tycker det är intressant för jag tycker det är eh, intressant att se hur de här personerna lägger upp sin eh, argumentation då. Mm. Och, och man kan väl säga så att, att eh, jag menar man får väl tycka vad man vill kring de här sakerna. Jag säger inte vad man ska tycka men jag kan ju tycka det att när man, när man liksom ser den här, det här sättet att argumentera så... Ja, jag tycker inte det stämmer i alla fall om man säger så. Jag tycker liksom inte att argumenten är sakliga och, och att retoriken är sund om man säger så. Mm. Men gå, gå gärna in och titta själva på detta. Och det, och det finns ju några... Ja... En del exempel. Och vi har ju till exempel den här... Äh, mannen som kallar sig för urverksapelsin också då. Mm. Och det är ju så också att han, han har ju en egen hemsida också. Mm. Där som, som man kan hitta om man går till www.pilum.nu. Och han heter eh, Torbjörn Holmgren då. Och eh, han har varit väldigt seriös för att han har ju eh, tagit sig an då. Uh, det här med uh, Cubono och uh, föreningen Cubono. Mm. Och jag vet inte, ska jag läsa vad han skriver här på sin sida? Ja, det kan du mm. uh, Och då är det så att för att hitta den här texten då, då får man gå till uh, hur var det man hittar den? Om man gick till uh, tema och så konspirationer. Mm. Och då finns uh, Cubono med på en, en, en, en sektion där då vi ser här, ja och då står det så här. att I Sverige verkar föreningen Kubono ett forum för konspirationer. Hur de själva inte medger att de har en fallenhet för konspirationer. Istället menar de att resten av världen har fel. Här följer en redogörelse av Kubonos podcast. Kuborno. Uh, nej, ska vi se här. jag var lite jobbigt den här sidan. Nu flög, flög texten bort. Där ja. Kubono eh, säger inte avsnittet av att, att de ska ta ämnen en och en så lyssnaren hänger med. Ändå återkommer samma tema i snart sagt varje nummer. De ämnen Kubono tar upp är månlandning, rymdfärder, astronomi, etablerade vetenskapsmän, plattjord, 9-11, atom... Ja, han räknar upp de sakerna vi pratar om. här Men sen är det väldigt fascinerande. Så här. Mm. För sen har han alltså <clears throat> satt upp ett Excel-ark. <laughs> och... Eh, Uh, verkligen liksom uh, skrivit då hur, hur mycket procent av tiden vi pratar om vissa saker han har gjort en tabell här, månlandning. Ja. Uh, rymd, vakuum, tycker bra Copernicus, Newton, Einstein, Hawking Och så är liksom skrivit upp här då Hur mycket pratar man om varje sak Alltså det är nästan lite rörande mm. Hur mycket möda han har lagt ner på detta ja, ja, ja Och så skriver han så här och vidare då Att listan är en metaundersökning En studie i Kubornos Fenomenologi Ja mm. Då växte Hedvig näsan på mig. För jag vet inte vad ordet betyder. Men... Och, och jag har faktiskt tittat lite på det också. Jag, jag har... Men, eh... ja, men eh... det här är alltså en studie i Cubonos fenomenologi. Då. Mm. Ämnena är utbytbara. Det spelar ingen roll. Det viktiga är hur Cubono närmar sig de enskilda ämnena. Deras metod att söka kunskap oavsett område som studerar. Gemensamma drag i Cubonos sändningar. Mångordighet. Avsnitten är långa. Upprepningar, eltande att tänk själv. Och man ser det hela logiskt. Upprepningar är för att övertyga sig själva. Hoppa från ämne till ämne. Retoriska tekniker som skratt, förställa röst och invektiv. <laughs> uh, Okej, okay. skratt är en retorisk teknik. <laughs> vi får skratta lite så att han kan, han kan införa det till nästa tabell. Ja, och nu kommer vi här då i sex vetenskapliga misstag som Radio Kubono tydligen gör. Kubono arbetar inte förutsättningslöst. Först slår Kubono fast sanningen i deras fall att det finns en konspiration. Sedan ägnar de sig åt att bevisa den. De letar efter allt som bekräftar tesen och ratar motbevis. Samtidigt tar man på vad som kallas en offerkofta att samhället är emot oss. De bekräftar sina egna förhandsinställningar. 2. Inte våga inte kunna väga mellan källor, spekulation kontra underbyggd erfarenhet. På ena sidan finns en mängd erfarenhet, kunskap och utbildning. Och Kubonos sida är argumentet jag håller inte med. Hur övertygar man Kubon att denna ståndpunkt är fel om det inte går? Då bryter det mot vetenskapsregeln från Pop om att teorier måste kunna motbevisas. Var det någon som förstod det här? Nej. Nah. Nah. Nah. Ja. Det är väldigt sann. Men det, det som jag tycker är roligt med hans sida också, det är att han, han ute i sig för att vara den största kritikern av, eh, av kommunism och socialism. Eh, mm. Och han gillar, inte, eh, han gillar inte Expo. Det är liksom avskyr han på hemsidan. Men samtidigt så slänger han sig med termer som eh, <clears throat> vetenskap och folkbildning gör och jag har inte liksom hittat den här kopplingen mellan expo och vetenskap och folkbildning och det är ju liksom det är ju ganska anmärkningsvärt då särskilt då om man har tagit sig tiden och, och lyssnat på samtliga avsnitt som man då har skrivit i ett inlägg att ja hur kan man plöja igenom alla avsnitten utan att att den poängen går hem mm. Men, och sen så han skrev mer här på en flashback tråd som jag Uh, jo, <hör> här var ett inlägg på Flashback då, som man skrev. Uh, när jag tänker på hur mycket vettigt man kunde ha gjort för det cirka tre timmar per 60 program som man kunde ha gjort istället. Det borde vara tillräcklig tid för att lära sig hjälplig spanska eller spela gitarr eller utbilda sig i medicin, fysik, ja vad du vill. Istället sitter dessa dorfinkar och ältar exakt samma missförstånd och felaktigheter i hundratals timmar. Jag brukar aldrig säga till det andra. Till andra att du slösar bort sin tid. Du var den får göra vad du själva vill. Men det här gör mig lite gråtfärdig. <laughs> lite som att ha vänner i religiösa sektorer eller som ägna sig åt spel och, eller knark. Men vad kan man göra? Så att han verkar ju vara väldigt uh, mån om <coughs> vad vi gör med våran tid. Då. Så. Ja. ja, men precis. Ja, nej, det är. Uh, och vi har uh, även bjudit in. Torbjörn att vara med i våran podd och du får jättegärna vara med och diskutera och debattera med oss här, istället för att skriva på, på flashback och så. Men, ja, ja men precis, och det är väl lite och ja, och det är ju samma sak med den här figuren Laurentius då som också häller ut sig och, och, och, och tycker och har väldigt mycket åsikter, men men det här att, att, att sitta i ett samtal, <laughs> det är tydligen inte intressant då, utan mm. ja, mm. något om det. Ja, vi mm. går vidare då och då är det så att i ja, vintras och våras så har jag deltagit på lite olika tillställningar och en av dem var att det var med Tedborsch, det var Aerospace Club på ett studiebesök på GKN Aerospace. Det var gamla Saab Aero som ligger i Trollhättan då. Eh, där vi fick <coughs> lite guidade runturer och eh, ja, det var olika personer eh, som hade expertisområden där de berättade då. och det är ju ganska intressant och tänkte jag att åka det är åka med människor som är intresserade av astronomi och sen så åka till ställen där där de faktiskt eh, håller på med eh, rymden och eh, flygmotorer och sånt där då. Så att eh, ja, det var ett gäng som åkte dit och så tog jag med mig eh, inspelningsutrustningen. Och eh, ja, jag spelar in ganska mycket material men det blir inte så jättetydligt eh, alltihop. Men jag har i alla fall ett litet eh, klipp här eh, som vi kan dra och det handlar då lite om eh, Challenger. Eh, skytten och liknelsen mellan den och ett hjärtplan om det förlorar motorstyrka då, hur man kan landa det och så vidare, så jag kan dra det här. Ja, jag tänkte rymdfärjan och det här jag sett nu i har ju ungefär samma aerodynamiska egenskaper, men vad jag vet så är det endast med den här rymdfärjan som man landar genom att glidflyga så man har inget bränsle kvar när man Kommer tillbaka. Alltså hur kommer det sig då att man inte kan glidlanda med en, en JAS-tetomigripen? Eller kan man göra det i så fall som man nu? Är det någon som har gjort det? Är det mot reglementet så kan inte ut, ut sina stannat? Mm. Men någon har gjort det i alla fall? Mm. inte vad Inte med riktigt byggt Men du har hydraulik nu så du kan bygga när motorerna stannat eller? Mm. Men man, man landar ju några i Challenger-färjan gång efter gång utan att krascha Så. Nej men det är alltså, är det motta vilken då borde man ha sånt att inte. Ja Bara lite input angående Challenger-färjan ja. Kommer ihåg att de hade det, som sån fallkärmar där bakom? Ja. ja Bara för att kunna säga ner den möjligheten, de har vi inte med Gripen-tryckplanen Ja mm. mm. Nej, men det är som du säger eh, Tappar du motor, och du är i viss höjd, då skjuter man ut, då man sig ut. Mm. Jag har sett piloten landa här utan motor i simulator, alltså en landningslandning. Mm. Det är god att göra, Absolut. Ja, så där var klippet över då, och <coughs> i slutet där så menar jag då att eh, han har sett personer landa i en simulator men även är man över en viss höjd om man tappar motorstyrkan med de här jetplanen så ska man alltså skjuta ut sig. Så att det är ja och det kan man ju utläsa att det är ganska svårt att landa ett sånt här plan utan motorstyrka och det är som de här astronauterna då sägs göra gång efter gång efter gång och de gör prickar rätt varenda gång de är ute. Har ni några kommentarer på det? Ja, det är lite märkligt hur rymdfärjan länder. Mm. Kan man säga. Uh, de kallade. Uh, Space Shuttle kallades för The Flying Brick. Mm. Just det. <laughs> de kallar den för Flying Brick faktiskt i många år. För att den har ju en väldigt uh, kort wingspan, uh, det, det ser inte ut som ett glidflyg, vad heter det på svenska? Gl ja, glidflygplan. Gl glidflygplan, ja. glidflygplan, ja. Så nej, de menar att de, de, de, de landar utan motor, så alltså. de har landat 135 gånger i under 30 år, utan något problem. Med denna uh, 100 000 kilo maskinen. Mm. har de liksom kommit tillbaka till atmosfären utan att brännas upp som alla meteorer gör mm, och, och när de, de, de förklarade det, när de kom in i, i atmosfären igen så, så vände de på alltså de man de de skulle alltså göra en manöver där de vände med, gav magen till atmosfären så den, den liksom svängde upp med näsan och, och svängde runt för att undvika att brinna upp. Det var liksom sagan som man berättade. Mm. Och sen efter att han gjort den manövern så åkte den in i atmosfären och eh, landade fint och klart ner på Cape, Cape Canaveral på den samma bana. Och, eh, Uh, det de, de har jag liksom tittat på. Jag har tittat på så många både både sådana här launches och uh, landings av av the space shuttle mm. ja, som, som har pågått i 30 år medan ja. Men de här landings som du, du, du pratar om nu, de var de var, de har jag sett många, många olika landings och det är helt eh, märkligt hur alla länderings hände på samma sätt, och det finns eh, det ser ut som det ser ut som en, en, en liknande film som blir upprepad för att du har då, eh, brandbilar som åker ut från sidvägar och, och följer med en eller en, en, en andra och brandbilarna kommer från samma håll och från samma i 30 år liksom i många många år. Mm. Och det, det, det är väldigt märkligt hur de har de har, de har gjort en en, en en videohistoria om detta. Mm. Men men det, det det är min mening men det är klart man ska ju inte precis. säga att man har meningar Nej. Säg, Nej. men vad var intressant för det var det var precis det jag jag tänkte fråga Simon för att mm. du har ju kunnat konstatera den, den här eh, filmsekvensen, uppskjutningen av rymdfärjan då ja. den är alltså samma de har använt samma filmsekvens i 30 år Ja, uppskjutningen är mycket, mycket klarare, mycket klart mycket, det är liksom många mer eh, versioner då ja. många, många mer uppskjutningar som man kan hitta på, ja. på, på planetet och jag, jag tittar väl på minst 30-40 stycken och jämförde dem. Och det är alltid de samma 5-6 kamerorna. Precis samma kamerorna. I flera, flera år så har de samma kameror från samma mm. vinkel. Alltså, det är, bara det är, är lite konstigt. Alltså, det, över år och år och år så har de alltså inte bytts eh, var, var, var kamerorna är, är placerade. Och sen så så, så, är det, så byter de lite grann på färgerna då. Mm. och med vinkeln av uppskjutningen från de här olika kamerorna kan man faktiskt kan man faktiskt fastsluta att det är en, en, en, en sekvens som de har bara de har liksom bara gjort en sekvens som, som de har fifflat med och gjort olika versioner av den. Och uh, det <laughs> de är en vissa detaljer som är ganska roliga. Den, den, den absolut roligaste, absolut lustig, lustigaste detaljen är att till exempel i jämförde, uh, alltså Cape Canaveral ligger ju i en sån här bushland med massa växter. Och de ser man många, många sådana här buskar och sånt. Så man kan se dem väldigt tydligt, de är olika buskarna då, som har olika former. I 2001, till exempel. Och helt till 2011, om man jämför från 2001 till 2011, under tio år alltså, så har de buskarna inte ändrats ett dugg. Mm. Så... Som om liksom naturen inte mm. växer. Eller, och, och, och, och kanske det finns en, en, en trädgårdsmästare som ser till att de ser ut samma i tio år. Men det är, det är marsland. Det är, det, är det är sådana här växt växter. De borde ändras under åren. Mm. Men då kan man hitta, då kan man se, då kan man faktiskt jämföra eh, med tio års mellanrum. Eh, vissa bilder som visar samma växter. Precis samma växter. Det, det, det, det, det var min, mitt sätt att, att, att, att försöka visa hur detta var bara en inspelad film som, som de, de... Alltså NASA ju, enligt min mening, en NASA bara en Hollywood-division. Mm. Ja. De, det är Hollywood som driver NASA. Ja. Och det, vi vet ju nu att han, första direktören av NASA, som heter T. Keith Glennon, han, vad hade han för några, för några expertis? Jo, han var, hade varit studiodirektör för um, Paramount Studios och Goldwyn -Mayer, Goldwyn Mayer Studios. Så de valde en, en man från Hollywood för att bli första direktör av NASA. Mm. I 1948 när det var. Så NASA har alltid varit en Hollywoods arm bara. Ja, så, ja, det, det, det är min slutsats. Men det är ju klart att människor skrattar åt detta och vi får inte lov att skratta. <laughs> ja. som, som ni berättade förut, som de här som skriver om oss. ja precis. Nej, det är bara ett tråkigt knep att skratta, Simon. Mm. Ja. Ja, så är det. Men, ja. men, men, men jag har studerat det väldigt grundligt och, mm. och jag kan säga att. Det är ganska säkert mm. Det är inte bara, det är inte bara om, om rymdfärjan Det är om alla de andra sakerna som de har gjort I de här 50-årarna ja. mm. uh, de, de här olika Space stations Och uh, va? Uh, Det finns ju i, Det finns ju Hur mycket som helst Bevis av, av alltså, Tabbar som de har gjort mm. Och det kan man ju inte Beskriva så här på radio Man måste se dem Mm. Och så det, det är det som är svårt när man ska berätta detta till människor. Mm. Men, äh, men NASA är ju NASA är en, en enda stor bluff bara. Japp. Mm. Men äh, jag tänker när man åker på sådana här föredrag och sånt så kan man ju inte ställa sig upp och säga att hallå tittar bara på Mm. på Hollywood, en Hollywoodfilm utan man får ju försöka sätta sig in i deras hjärnor hur de tänker och, och ställa lite kluriga frågor ja, men hur fungerar egentligen den här apparaten när den ska landa och så vidare så att man, de liksom börjar tänka ett steg till och, och börjar se det orimliga det hela för att jag tror inte det går att säga direkt till dem att det är en Hollywoodfilm utan man får försöka nej, nej. Få, få dem att tänka i, inom ramen för den boxen som de har blivit lärda och, och, och tänka inom då och sen så nej. försöka hitta det tar, det, tar, det, det tar sin tid ja. men människor måste, det, jag, kan fat, jag kan förstå Varför människor tror att det är vansinnigt Att säga ja. så Men, men det, sakta och stadigt Så, så börjar fatt, människor fatta över, över hela världen mm. Väldigt sakta Men, men det, det, om man sätter sig in i det Om man, om man verkligen Lägger lite tid Ner på att se på, på de här Alla de här NASA filmerna så, så ser man det inte Det, det, det teamets, En trettonåring kan säga det. Mm. Ja men precis. Alltså, det, det, det är rätt förbluffande. Faktiskt när man väl kan ställa sig den frågan. Kan det verkligen vara så att det här är eh, helt liksom fabricerad Hollywoodfilm? Och när, man väl, när man väl kan så att säga, överväga det och börja titta på de här sakerna så, så blir det rätt förbluffande ibland hur taffligt det är gjort alltså. Mm. Hur mycket blunder som missade finns. Och hur, hur liksom... Ja, man är ganska liksom slarvig med det, Men man behöver ju tydligen inte anstränga Nej, de, sig mer för att de folk blivit, köper ändå. De har blivit lata de över, har blivit över latare, Som till exempel här. Du, du säger om att de lägger på olika färgfilter. Mm. Då för att mm. det, det ska verka vara ja, olika tagningar. Då. Man kan ju se samma sak i, i uh, 9-11 då. Mm. När, de, när de har lagt på Exakt diverse olika färgsykter och, och det yeah. blir ju så otroligt märkligt då va, för att, mm. jaha, eh, vilket, vad hade, vad hade himlen för färg den här dagen? Var den mörkblå, var den ljusblå, var den... Ja, det beror på vilken kanal du tittar på. Om du tittar på CNN eller BBC eller ABC eller ja. CBS. Då hade himlen olika färger. Ja, det är det. Det, har... det ska man acceptera bara. Det, det, ja, precis. Och har du sådana här liksom. Eh... Globala tv eller eller liksom, sådana här tv Har de så dåliga kameror då så att alla är liksom lite olika färgkarriblerade då? Och så. Det, det, det tror jag Aj. nog inte de har. Alltså de har ju mm. den bästa kameran i världen, de här amerikanska tv-kanalerna. De sa att de hade fyra helikopter. Alla, alla de fyra stora amerikanska kanalerna hade varsitt helikopter. Mm. Mm. Och, men det kom ut alltså fyra olika färger från deras kameror. Och sen blandade de också mellan varandra, alltså det var ju det var ju liksom inte då CBS, CNN och ABC och uh, NBC som, som, som sände detta, det var en, en, en enda central studio som sände de här bilderna Ja visst, ja, ja, visst. Ja. Man, ja. Vi... Så att, så att ja. så det, var, det var därför man, man ser att de de, de liksom som om de hade, plötsligt den morgonen hade de bestämt att skicka bilder till varandra. De va? ja. samma bilderna såg vi på ABS, ABC och på CNN mm. och CBS. Vi såg de samma bilder ibland. De, de, de liksom, uh, they mixed the cards och, och visade så mycket de kunde visa. Mm. Så det, det var, det var ganska lite när jag gjorde den undersökningen. Men det var... Det, det är ju nu liksom ganska fastställt att det, det var ju absolut computer graphics som brukade i Mine-Eleven. Mm. Mm. Yep. Ja. Det, men det, är inte först, det var ju så bra att Mine-Eleven hände för att det var det som väckte mig upp. Mm. Jag hade ingen aning att NASA bluffade. Så det var en sak som, som jag som blev intresserad på den tiden med video editing och sånt. Och lärde saker hur man, ja, hur man analyserade videor. Det, det var ju den eleven som gjorde att jag faktiskt gjorde andra forskningar. Och i många, många år efter så tittade jag på alla NASA-bilderna. Och det mm. blev mer, mer mer uppenbart att det är samma slags tekniker som man brukar... Ja. Alltså man, Amerika har brukat detta med film... Film. Uh, special effects för att berätta sagor. Uh, men nu, nu upprepar mm. jag kanske något som jag sagt i handen. Ja, ja. Ska vi, ska vi ja, gå vidare? Saker kräver, mm. behöver ju upprepas, och det, det är ju precis det som är, är den viktigaste saken för människor. Att förstå just det här att allt ni har present, blivit presenterade på tv mm. kan mycket väl vara. Helt igenom fabricerad Hollywoodfilm. Det behöver inte vara verkligt överhuvudtaget när ni ser en, en, en nyhetsflash liksom och det är bara, åh det här har hänt åh det har smält, åh det har någonting va? Nej, mm. det kan vara helt igenom fabricerad och det där är jättesvårt alltså för att jag menar, och även alltså, även när man har så att säga situationstecken vaknat då så är det ändå svårt att kunna mm. tänka sig det att saker är, kan vara helt igenom påhittat. Alltså att det inte finns ens ett uns av, av sanning bakom eh, globala nyheter. Mm. Men så är det. Nej, Och sen det, det, jag bara tänkte på det för att knyta tillbaka också lite till det här eh, inslaget när du pratar om den här landningen mm. av, av rymdfäran, för det var ju egentligen det vi skulle prata ja. om, men det är lätt att vara <laughs> iväg. Ja. Mm. Men, men det där är lite intressant också för att Alltså jag kommer ihåg när jag jag jag, jag, jag tittar på några sådana dokumentärer om rymdfärgen och sådär innan ja, för flera flera år sedan och då berättar de då hade de något här om hur de tränade då för att göra den här farliga glidflygningen då va? för det är, de har ju ingen de, de, de ska glida och rymdfärjan har ett förfärligt dåligt glidtal då va så att det, det är precis som du sa Simon att de kallar det för den flygande tegelstenen då för den, den faller så fort va och så mm. hade de något speciellt plan som de hade modifierat då eh, som de övade med så de liksom de drog en spak och sen så, så skulle planet bete sig som rymdfärjan då va men då är det ju så att innan man liksom Ja, innan man tänker, alltså man tänker ju inte i de banorna. Liksom, kan det verkligen funka så här? Är detta eh, fysiskt praktiskt möjligt att göra på det här sättet? Liksom? Mm. Alltså man tänker ju inte så utan man bara liksom ja okej, ja, här ska de landa runt färgen och här har de ett plan som de övar med. Oj, vad spännande liksom. Och så där, va? man, man, man ifrågasätter inte eh, det här. Det. Man, man har liksom inte... Nej, man, det går inte på något sätt. Liksom. Man, man accepterar det, man, man blir presenterad. Mm, precis. Mm. Men äh, ska, vi, ska vi köra vidare på, på nästa klipp så vi hinner igenom allt Det har sagt att vi ska prata kan om <laughs> mm. så, och, och då är det att jag anmälde mig till en kurs i planetsystem och rymdsonder som jag gick eller påbörjade i alla fall under vintern. För jag tänkte att det kan vara ett bra sätt att få kontakt med någon som håller på med astronomi regelbundet eftersom de vi kontaktar då, de har en tendens av att inte svara på frågor och så vidare. Då, så att, men då kan man ju gå där på kursen och gå där en gång i veckan och så säga någonting. Varje gång då, tänkte jag. Så, mm, mm, så du mm. hade en lärare som hette Per Björkeli som höll på att forska kring... Han var obs observationsastronom. Så att, ja, bland annat så frågade jag då... Mm. Eh, efter att ha visat det Simons psykosmodell eh, om han kunde motbevisa den eh, genom observationer. Mm. Och så sa han ja, direkt... Eh, jag kan direkt säga att den här inte stämmer för att solen är alldeles för tung för att kunna eh, yes, färdas runt jorden. Så att, eh, men liksom, det blir inga observationella eh, saker. utan Men det verkar som att det har väldigt, väldigt mycket att göra så att det, de orkar inte sätta sig in i de här sakerna. Men, eh, mm. men på den inledande föreläsningen, eller en av de första i alla fall, så börjar han ju berätta om det här med hur solsystemet fungerar och retrograda rörelser och sådana här vidare. Saker mm. och då passade jag på att ställa lite frågor eh, som ja, man kan ju säga att han blev lite ställt för att mycket av den här kopernikanska modellen och hur solsystem fungerar i grunden, det verkar vara någonting som man går över ganska fort i astronomikrätten för man ska inrikta sig på mycket mer avancerade och fashionabla saker. Då. Så, men eh, mm. jag kan spela ja. upp eh, ett klipp här då från, eh, från den 20 januari när eh, vi hade. Ja. Så. Spännande. Det här har du inte berättat för mig. Spännande. Så här kommer ett fyra minuters då. Så jag sätter igång här. Okej. Om ni går till auditionen hade att vi klippar oss om ett, två, tre, Ja, tre, tre, Och så har vi en annan panel som åker här. På sidan. Om ni tittar på den hela tiden, vi kan att är här. Och med den här planeten som åker längre ut den kommer man ha en lite längre områdstid. Än en planet som åker inåt. Är här kommer jag att gå igenom i nästa föreläsning i en detalj. Då kan säga att <coughs> solsystemet monterar Keplest i form av Keplest-lager. Det innebär att de planeterna som är närma solen som åker runt, de har en är råd. Vi det gör här det att som är längre ut, den är som hela Och det man ser när man, observerar man tittar på vad den gör för spår så gör den en här slug. När vi på insidan. Och det där var förhuvudet att förklara med att jorden och centrum var en ja, Det var en naturlig rörelse. Jag ser att Tycos, Tycobras modell var ju med Jorden i mittren och så solen runt jorden och sen så åter de andra. Jo, det får man. Ja, gemensan. Det... Och eh, det stämmer även bättre överens med eh, fixstjärnorna. Får du en väglig rörelse? Ja, absolut. Ja, planeterna gör såna rörelser. Inlanda? Eh, jo, det ja. gör ett turkobras Ty modell var ju att solen, solen gick runt jorden och sen så går alla andra planeterna runt solen. Och då gör de sådana rörelser när vi observerar dem från jorden. Ja, uh, alla och alla är... andra går runt solen? Ja. ja. Men alla gör inte rätt bra rörelser? Jo. Indramiden? Uh, jo, Mercurius och Venus gör också rörelser. De gör så här, ropa. Uh, ja. Okej, okay, <laughs> Absolut, jag kan skicka ja, det grejer. Jag, jag, jag, jag har kanske inte tänkt på det. Mm, ja. Så att... Lärdomarna frågar man Jag kan vara fel. Jag kan stå på det. fel. Jag ska försöka Så jag mm. Så, faktiskt inte snullat många varandra men har bara snullat sedan tio varandra. Sedan byggt mm. Ja, jag tänker att även om det går så väldigt långsamt så stjärnhimlen har historiskt sett, sett eh, ungefär likadan ut. Ja. Att stjärnornas inbördesposition eh, bredvid varandra är... är... Alltså, stjärnorna, alltså, stjärnorna i vår lokala, alltså vår, alltså vår hembygd, de rörde sig med 30-40-20 sekunder. Den relativa hastigheten mellan dem, alltså det, är det vi ser när vi tittar på stjärnhimlen, det är ju deras alltså. Mm, men, då men då borde ju vi observera en förändring av stjärnhiglen. Ja, det gör vi också när vi ser knappt då, Men om man tittar sen när vi tittar i teleskop, då måste vi hela tiden en korrekerhet. Mm. Om, om jag tittar på ett objekt och anger jag oss i koordinatsystem och säger att den här stjärnan har en position i 1950-årskoordinater. Så någon gång 2000-talet så ändrade man 20 koordinater. Så för alla de här objekten som jag tittar på så har jag 2000 hundra koordinater bara några år 2000 Men ska man sätta sig lite i ett då måste man ha korrekt vad man är exakt. Mm. Men det är väldigt lite för ögat. Mm. Men på sikt kommer det bli så, alla våra stjärnbildningar. Ja, och där var ju det klippet då. Och ja, man får ju som sagt höra då att man ska man måste fortsätta att ifrågasätta. Men när man verkligen ifrågasätter i grunden så, ja, då blir det stopp. Det var lite svårt att höra vad han sa, men ja, men det var roligt att du har liksom Äh, människor att prata med Jag, jag har inte äh, Några människor här i Italien där jag bor äh, det, det är äh, Faktiskt Det jag hoppas Snart kunna göra Att, att prata med sådana äh, äh, Människor som, som vet om, om, om solsystemet Och vad vi har lärt om solsystemet mm. För att det är ju de som, som, som Som Som jag bäst Kan prata med för att, han säger ju att Kepler har uh, fastställt systemet. Och jag har läst så mycket om Kepler, som uh, hur mycket som helst om Kepler. Och till och med de sista veckorna så har jag läst en bok uh, som heter The Sleepwalkers. Av Arthur Köstler. Och han, han är absolut frälst i Kepler. Och han säger Kepler är den största astronomen i världen. Men han beskriver hur Kepler liksom blev nästan tokig när han försökte förstå hur Mars åkte runt i himlen. Mars var problemet. Och uh, Mars är ju ganska klart man förstår varför Mars var problemet för Mars är solens kompanjon. Så därför, uh, och den gör väldigt skarpa sådana här uh, spirografiska rörelser. Och det var ju fruktansvärt svårt i 1600-talet att förstå det genom att Ticko Braes eh, observationer. Och, eh, men Kepler, då försökte ju matematisera det här. Liksom, han försökte få det till att fungera matematiskt. Och då tog han upp eh, ja, olika saker. Det stämde liksom aldrig, så han, han, han försökte om och om igen och försökte det att stämma. Och eh, till slut så fick han, var han tvungen att säga att Ja, Mars kanske, kanske åker inte runt i ringar men i ellipser och eh, sakta ner och bromsar och, eh, och accelererar fram och tillbaka. Och det är ju liksom det är, om du, det är saker som det heter, det heter ad hoc arguments i vetenskap. Om du inte kan komma fram till en lösning Lösningen var ju, som alla astronomer i, i tusentals år vill ju komma fram till är att, är att planeter åker i samma fart och i, i, i ringar i alla fall. He, I konstanta hastigheter och konstanta ringar. Och det, det kom de aldrig fram till för att det fattades några saker. Och eh, Kepler gjorde ju då den här Astronomi Nova-boken men, men i 1990 någon gång i 1990 så det är han som översatte Keplers bok till engelska märkte att han hade, han hade förfuskat. Han hade fullständigt fuskat med siffrorna. Och, och liksom hans bok är en bevis på att han fuskade för att komma, komma fram till, sin, till sina lagar. Mm. Ja, och sen så var det också så att ja, men det som hela tiden Kepler försökte göra då det är, ju, det är ju att få Tycho Brahe's observationer mm. att passa en heliocentrisk modell det vill säga där, där solen var i mitten då. Mm. För att, att eh, om man använde sig av den modellen som Tycho Brahe eh, tog fram mm. då var det ju inte så svårt att få observationerna att passa väldigt väl i den modellen, mm. men den utgick från att det var solen som, som rörde sig runt jorden då och de övriga planeterna som rörde sig runt solen samtidigt som den rör sig runt jorden då. Det är därför man får de här retrograderna och så vidare. Då. Men de fick man då efter, de fick man försöka göra på ett annat sätt i en heliocentrisk modell då eller förklara på ett annat sätt och det är de här det var ju det som han pratade om här på, på bandet också, de här eh, illusoriska retrograderna det vill säga att eh, det ser ut som eh, Mars åker baklänges och de andra planeterna åker baklänges när eh, mm. jorden passerar dem då, eller när, man, när vi kör förbi dem eh, och så vidare då. och, och jag menar det man har gjort med den här eh, heliocentriska modellen då. Det är ju egentligen att man har återskapat planeternas relativa positioner till varandra. Genom att låta dem röra sig i ellipser och gasa och bromsa. Mm. Så det blir ju så att om man tar en, en kopernikansk modell. Och så fryser man jorden. Man har jorden som utgångspunkt, va. Då ser ju den ut som en. Uh, uh, Tychonisk modell. Mm. Att, att, ja, om, man, om man så att säga tar jorden som referenspunkt, då. Och det, och det funkar ju ganska väl så länge man bara tar hänsyn till planeternas inbördespositioner. Då, eller i alla fall planeternas positioner och solens position i förhållande till jorden. Mm. Och då funkar det här med retrograden och så vidare. Då, va? Men, men där man stöter på väldigt mycket patrull. Då, det har ju du visat väldigt tydligt Simon. Det är ju det när man, när man undersöker hur eh, planeterna förhåller sig till stjärnorna. Ja. Eh, alltså för att jag menar du Man har ju en en, eh, en referens där då Att liksom, ja planeten Nu är den framför den här stjärnan då Men när man tittar på en kopernikansk modell då Då, då stämmer det ju inte va Alltså nej, för, det, stämmer, är, nej. det stämmer inte Speciellt, speciellt med Mars Mars stämmer fortfarande ja. inte ja. Alltså när Kopernikans kom fram med hans Heliocentriska modell Heliocentriskt betyder alltså med att, att solen är i mitten Uh, för våra lyssnare och uh, Copernicus-modellen modell var och alla alla säger det det, det, det är en, en, hela vetenskapen vet att copernicus modell som han tog fram den var en katastrof. Det fungerade absolut inte. Så det var det var det var det var, det var bara en, en ja, det var en fantasi som han, han, han, han, han, han kom upp med och det det stämde absolut inte med observationer. Så kom bra Brahe och gjorde jättebra observationer Och bra eh, Brahe sa ju: det här, det, det här går ju inte med vad som KPG säger. Det måste vara något annat som händer. Och men själva Tycho Brahe hade också problem med mars. Mars var problemet hela tiden. Och då, då anställde han Kepler då för att hjälpa honom med, med mars. Och <laughs> Kepler sa: jag, jag, ska, jag ska fixa mars i, i åtta dagar har jag läst. Men det tog honom fem, sex svår att skriva någonting vettigt Thomas Och han höll på att bli fullständigt galen. Det, det står i alla sådana här historiska böcker. Det är roligt att läsa. Och det var ju också Ret, vad heter han? Reticus som var Copernicus Lille ponke som hjälpte Copernicus. Copernicus var en instängd man. Han, han, han ville liksom inte han var lite rädd för att, att, att, att, ja, att komma ut med sin modell. Så han höll den för sig själv. Men det kom en, en ung kille som heter Reticus och sa Ja, nej, låt oss göra den här modellen. Också. Jag ska också beräkna mars för dig. Men Reticus också blev fullständigt... Det finns en jätterolig paragraf i den här boken som jag just läst. Där Reticus säger att jag blev så förtvivlad i Mars så att jag bad en, en ängel att hjälpa mig. Och ängeln drog mig upp i håret och slog mitt huvud upp i taket och gjorde studsarna ner i golvet upp i taket. Och så sa ängeln, detta är Mars Mars omlopp, <laughs> Detta är Mars omloppsbana Alltså upp och ner på taket till golvet. Det är så mycket roligt som jag blir skrevet av, av, av de här fantastiska problemen som som, de, som Mars faktiskt uh, satte på spel för alla astronomer och det, det, det med Mars är att Mars är solens kompanion och det, mm. det hade ju ingen vet när Tycho Brahe levde så visste de inte att nästan alla stjärnor är dubbla, alltså de är binary, det är en stor stjärna och en liten stjärna och de snurrar runt varandra det finns ingen stjärna i världen, i, i, runt omkring i vår universum, som inte har en liten omloppsbana. Varför skulle vår sol vara den enda som inte har en? Ja? Mm. Helt logiskt, då måste solen ha också en omloppsbana. En kort omloppsbana. De säger att solen har en omloppsbana, men den ska vara 250 miljoner år. Ja, det ska... Det ska oh, nej, solen ska nej. ha en områdsbarhet som var 250 miljoner år. Men alla stjärnorna som vi ser, de har till exempel Sirius A och Sirius B är två stjärnor. De är de starkaste stjärnorna i himlen. De åker runt varandra i 50 år. Sen är det polstjärnan pol i 29 år, någonting sånt, och andra 30, 40, 15 år. Några åker runt varandra i några veckor bara. Så att alla, alla stjärnorna som vi har i himlen snurrar runt en annan liten stjärna. Ofta är den kompanjonen så liten att man inte ser den. Det är väldigt svårt att se. Men år efter år efter år efter år har de hittat mer och mer och mer binary system. Nu har de hittat de har en, en, en kompanjon till vår när, allra närmaste stjärna. Proxima Centauri. Proxima Centauri har nu en kompanjon som heter Proxima Centauri B- det är alltså våra närmaste stjärna. Det har tagit helt till två år sedan bara. I 2016 tror jag. Så hittade de den här kompanjonen till Proxima. Ja men då är väl alla stjärnor dubbla. Om, om... Ja men Precis. Det, det, det, det, blir, det, förefall, det blir ju helt absurt om inte solen skulle ha en, en, en binär kompanion. Och det såg ut på lika samma sätt som. Vår sol skulle äh... vara en Ja, precis. Ensam. Ja, sen tycker jag det är intressant också äh, att äh, jag tänker på det här med Kepler: att han benämnde ju Mars som en stjärna. I alla fall innan han hoppade ah, på den här heliocentriska det, idén. Det finns ju det här berömda diagrammet. Hela, där... tiden, hela tiden. Han it the Star Mars. Ja. Stella Stella Martis. Ja, precis. Stella Martis, ja. Mm. Mm. ja. ja och sen tänkte jag bara för att knyta tillbaka lite till den här. Vi spelade upp att det är ju rätt intressant också att det står en lärare i astronomi och säger att retrograderna inte funkar i den tykoniska modellen men mm. då har han ju mm. För att det, det, det var ju som jag sa tidigare och det, och det, har, och det är ju ingen astronom som eller jag menar, det, det är ju ett erkänt att, att den, den kopernikanska eller inte den kopernikanska inte den, den gamla då, utan den jutonska modellen kanske man ska säga då med lite eh, tillfixade epicykler, och, eller vad säger jag med, med ellipser och så lite perturbationer i får man ha också om man får ha lite extra justeringar då va? men men den modellen och den eh, tykoniska modellen då är ju eh, likvärdiga eh, så att säga att de, de eh, jag menar, det var ju som jag sa förut då va? att om du så att säga sätter jorden i en eh, i mitten i en kopernikansk modell så kommer den att röra sig som den tykoniska, då, eller som tyckosmodellen idag. Kan man väl säga, stämmer ännu bättre, då, för att, att allt eftersom man har förfinat den jutonska modellen, då, eller som man hävdar att man har gjort, då, fast man har ju bara liksom lagt in massa extra justeringar i ellipserna och hastigheterna hela tiden, då, så, så, så har man ju fått det till att planeternas inbördes positioner stämmer då. Men där det helt fullständigt faller isär då, det är ju när man blandar in stjärnorna. Ja. Och, och liksom mm. jämför alltså och, och se då, då, alltså modellen funkar ju inte geometriskt. Nej, Den blir Nej. omöjlig, den blir Nej. totalt fel. Men, men mm. låt, oss, ja. låt oss göra det enklare för att börja lyssna. De kan gå och se alltså den Tycosium som är denna simulatorn mm. som du har gjort Patrik med mina med mina nummer och med min... Alltså det har ju varit fantastiskt att vi träffade varandra mm. uh, precis när jag höll på att boken och jag jag, jag, hade, jag, jag jag höll på att leta efter en, en människa som kunde göra en uh, sån här simulator och jag träffade dig helt så var det en slump, en fantastisk slump som uh, ja, det är det, det var helt fantastiskt att träffa dig Patrik. Ja det har och, varit så Ja fortsätt Ja, ja låt, oss, låt oss Ja låt oss säga det här lite grann till människor För att jag menar det är ingen, de, Många män de lyssnar kanske undrar Vem är de här som pratar va Simon och Patrik nu eh, Om att Tycho Tyco modell Fungerar Vi har bevisat att Tycho modell Var det absolut närmaste sanningen Det är bara det att det fattades En liten liten sak och den har jag hamlig uh, speaking hittat. Det är alltså att jorden är inte helt stilla, den har en områdsbana. Men den, är den åker väldigt sakta runt den här omloppsbanan. Jag har kallat en PVP. PVP-orbits. Jorden går sakta. Nu, nu har vi Polaris vår nordkärna. Nu var den i som heter Polaris över oss. Och sakta så rör vi oss eh, clockwise och om 12 000 år är vi under väga och så om 12 000 år till så kommer vi tillbaka till Polaris. Mm. Mm. Och det är PVP-banan, det är en rund cirkel som är som faktiskt representerar hela våra systems precision. Precis, att det, är den, det, är, det är ju så du förklarar precisionen, eller det är ju så precisionen förklaras i den här modellen och en massa andra astronomiska problem löser ju sig, mm. alltså blir ju löst att få en förklaring ja. om man eh, tar den här eh, och lägger in den här eh, PVP-banan. I en tykonisk modell. Och du säger liksom. Hambly speaking. Du har upptäckt den. Ja. Väldigt ödmjukt så vill jag hävda. att Det här är ju den viktigaste astronomiska upptäckten. Som har gjorts på 400 år då. Mm. Ja. <laughs> så, för att det, det här var ju liksom. Den pusselbiten som saknades. Mm. Ja. Och sen. Så, och det är ju fantastiskt roligt. Att vi har kunnat göra detta Simon. Jag måste säga att det här har ju varit det roligaste. Programmeringsprojekt jag har fått i mitt knä. Mm. Och göra det här, och, vi, och det här är ju forskning som pågår, och jag menar, det här året har ju varit ett helt fantastiskt år mm. Eh, mm. när vi har liksom tillsammans kunnat, eh, och, ja, det är ju egentligen, jag har ju jätte i de verktygen du behöver, och sen så har du. Eh, gjort massa upptäckter och, och jag menar det här med Hallis var ju helt fantastiskt att eh, mm. vi kunde att du kunde hitta en bana för Hallis som stämmer alldeles utmärkt med eh, de observationer som har gjorts av Hallis men det tog ju ett tag innan du insåg det för att det är ju så att de eh, observationer som man inte vill ha <laughs> som, som skapar problem i den här märkliga cigarrformade banan som man har på Hallis i, i, i, i den nuvarande modellen då. De har man ju helt enkelt bara slutat att prata om och, och, och gömt undan i något skåp någonstans. Ja, man skriver, man skriver inte ner de, de viktigaste stunderna när Hallis kom förbi till exempel 1986. Så är det flera, månader, flera veckor eller månader som de, de säger... Ja, vi, Halle var osynlig på den, de veckorna, så vi har inte data för det. Så de har, de har faktiskt uh, fuskats där också. Men Halle gör det bara, precis som en... Uh, jag, jag menar att kometer kanske, möjligtvis. Ja, jag kan inte vara säker, men det verkar som kometer är bara um, utkast från solen. Solen kastar bort några stenar ibland. Och de, de blir kometer och så börjar svänga runt. Precis som alla andra planeter. Alltså i sådana här kringler. Och åker runt och kommer tillbaka ibland till vårt solsystem och åker bort. Men de åker i en ring. En inte en ring. Alltså det är en ring som kringlar hela tiden. Men det är en ring. Det är inte en cigarrformad uh, trajectory. Så det, det, det med kometerna har varit väldigt... Jag var väldigt... Det var, jag var väldigt nervös när du, när du gjorde den här challengen med en, en vän på internet som... Ja, precis. Att, det var en rolig historia. Ja, att jag, ja. jag i, min, i, i mitt högmod och oförstånd <stånd> äh, tyckte att... Äh, jag slog var om att vi kunde visst få in en komet i äh, äh, tyckosmodellen. Det skulle inte vara några problem. Det, ja. det skulle Simon fixa, tänkte jag. Och sen så när jag pratade med dig så sa du bara... Nej, vad... Nej, det... det. Det blir för mycket. Ja, det blir för mycket, ja. Men, uh, Men sen så uh, tog du det ändå ande och så, och så satt den. Ja, nu blir Martin uh, nervös för nu pratar vi om uh, saker vi inte ska prata om. Då uh, uh, får vi hoppa tillbaka till Lite bort till från ämnet. ämnet. Lite bort ja, just från ämnet. det. Och, det är lätt här. Jag ska hinna med allting. <laughs> Men uh, jo, jag tänkte att... Um... När man går på sådana här lektioner så vill man inte bli avfärdad som en liksom knäppjökt direkt. Utan man försöker ju låtsas att man är intresserad och liksom vill tänka sig in i deras värld hur olika saker funkar. Men man kan ju ställa de här kniviga frågorna då som, som gör att de måste tänka till innan man liksom avslöjar vilket läge man kommer ifrån. Då. Och jag försökte ju göra det här lite långsamt med min lärare Per Björkeli. Men sen blev det här corona och då blev... De här lektionerna blir ju inte längre fysiska utan man skulle ha en lektion på någon Zoom. Och det var inte jag längre intresserad av utan jag var intresserad av det fysiska mötet och liksom träffas och, och få ett ansikte på personen ja, så att säga. Så att, men ja, det var ju värt ett försök i alla fall att man får, får träffa någon som är kunnig inom det här. Området och presentera det. Men jag tänkte att vi går snabbt vidare. Jag hade ett klipp till så jag tänkte spela upp. Och det var från ett föredrag som hölls hos humanisterna. Och då har de bjudit in en föreståndare från vetenskap och folkbildning. För de här liksom organisationerna, de hänger ju väldigt tätt ihop. Och då heter det av idioter och annan pseudovetenskap. Dan Katz är psykolog och legitimerad psykoterapeut som aktivt kämpar mot olika former av pseudovetenskap. Föredraget hand handlar om storsäljaren omgiven av idioter och andra pseudovetenskapiska fenomen i samhället och personer som sprider dem. Och, ja, det de har gjort är väl den här omgiven av idioter det är väl Thomas Eriksson tror jag heter, som behandlar olika personer om de kan vara blåa och gröna, alltså olika färger och man ska liksom sortera in dem i fack och så får han åka landet runt och föreläsa om det här. Men han får ju också då reklam i alla mainstream-medier så att de vet ju vem man är då. så ska de här vetenskapen och folkbildningen kritisera honom då för att han ägnar sig åt pseudovetenskap. Men då, då liksom, de lyfter ju fram de här två bollarna som publiken ska titta på för att man inte ska liksom se bakgrunden bakom det hela då. Mm -hmm. Och jag smög mig dit och i slutet så var det en liten frågestund och det här föredraget hölls den 5 mars i år då, 2020. Och klippet är på ungefär fyra minuter och det kommer här. Jo, du pratar om vikten av utbildning och att man ska titta på vad vetenskapen säger. Men vetenskapen bygger ju på att man får anslag från de som har håller i pengarna. Så då betyder det att forskarna kommer fram till de resultat som pengarna säger att de ska komma fram till. Så jag har undrar lite vad, hur, du, hur du funderar kring det. Att man, du har hänvisat att man hela tiden ska lita på vetenskapen men den är ju pengastyrd så att säga. Så att hur kan man veta att det är sant eller inte då? Alltså, jag skulle säga så här, så alltså, på det du säger är rätt att den är ofta pengastyrd. Mm. Sen så kommer inte alltid pengarna utifrån företag utan de är in i systemet det fördelas därefter, men det tycker jag absolut ska ha i åtanke att viss forskning kan vara fel. Och det är ju det som är så fiffigt i den vetenskapliga processen att det räcker inte ut till ena studier, det räcker inte ut till två studier, det räcker inte ut till två studier. Då kanske man kan letka. det utan det krävs att det är många ungdomar som har kommit fram till samma sak. Och man redanvisar ju nog inte vetenskatta studier hur man så att den som måste kunna göra samma experiment. Så att, eh, ja det kan bli tokigheter ibland. Vi eh, har det till, exempel, till exempel tror jag att tolvaktsindustrin har finansierat eh, forskningen som har hävdat att eh, tolvakten inte är så farligt. Ja. Men förr eller senare så vinner det också den alltså, ledarskattarprocessen under det här. Så att eh, vi har inget bättre att luta på än absolut, liksom, och tro inte på något som är en studie. Det är en studie, inte en studie. Och då får man också tala att vi är i den här studien. Alltså var den publicerade Så att det här är absolut att man måste vara en kritisk Men ja, vad har vi annars? Ska vi rita på dem som inte kan någonting alls? Alla tidningar, eller Bonnier äger ju de flesta tidningar i i Sverige idag så att det blir väldigt enformig information. av ja, Kibstedt men det är två stora aktörer som har ganska mycket pengar och ett intresse av att ge en viss bild till människor längre ner på samhällsstegen så att de ska vara nöjda med, med brödsmulor och sånt medan de kan uh, håva in storkovan och så. Uh, nej men att media inte har en, uh, en rättvisande bild om hur världen ser ut utan de, de uh, är en felaktig bild till exempel nu med coronaviruset så hypar man ju upp en jättestor historik kring att det är jättefarligt och ja. så det vidare. Jag tycker inte vi går in på det här va? Ja. <laughs> Men, men är det är ju jätteintressant, varje från ska det hämta information? Från random hype på internet eller från Svenska Dagbladet och VN, och då jag är jag tämligen säker på att vi fortfarande kan lita bättre på Svenska Barnbladet på DN och en random guide på internet. Men jag ser en vara här. Därför har man några gånger upptäckt att massmiljö har ja Det är klart att människors betroende skadas och då att de liksom tror på alla möjliga tosser i det. Därför de tänker att det gör någon om det här och det gör någon om det här andra också. Där, och då är ju The Sky stod Ja, så det var klippet med äh, Dan Kat står hos äh, Humanisterna. Och, <slutar> och, och, och, får jag, jag lov att skratta lite? Ja, är, där, är det här? är det nej, är du den här ran, ran, random guyen på stan då, som man inte ska lita på? Random guy på internet, så. Man kan mer gärna tro på Svenska Dagbladet än på andra saker som man kan hitta på internet. Ja. Den, den var tung, alltså. Den var tung. Ja, Svenska Dagbladet, ja, det ska vara mer vetenskapligt än andra saker. Ja, okej. Okay. Oh. Ja, men sen, jag, jag tänkte på det också det han säger då liksom, för det var en jättebra fråga det där Martin och liksom att eh, ja, det är ju pengarna som styr forskningen mm. eh, och det är ju så ja, jag menar, pengar styr ju allt i slutändan va och, eh, och så säger han ju en sån här sak då va? att ja men lita inte bara på en studie en studie är ingen studie ja en studie om den är väl genomförd och man inte hittar några fel i den. Så är ju det en, en väl genomförd studie. Mm. Men däremot så är det ju så att om du inte har pengar. Ja då har du väl bara råd med en studie. Men har du gott om pengar. Eh, och, och vill liksom föra fram någonting visst för att du har en, en, en agenda. Ja då kan du finansiera flera studier. Och sen så kan du se till att, att de här forskarna som genomför den här studien att de, de förstår vad det är du vill ha för resultat och då kan de fixa och trixa och dona lite så att det blir de här resultaten man vill ha. Mm. Och sen kan man peka på flera studier för man har gött om pengar va. Mm. Och så kan man säga men det är ju så här titta alla de här studierna pekar ju på det. och, så kanske, och då är det kanske inte någon som går igenom alla de här studierna och hittar de här fula knepen man har gjort för att de här olika studierna ska visa samma sak va? så att jag menar det, det, finns ju, det finns väl ingenting som har varit mer uh, alltså om vi ska snacka lite grann om uh, den här coronaviruspandemin det finns ju inte det finns ju så uh, enormt många, tusentals olika Resultat som de äh, lägger fram på på media. Eh, det finns enormt många teorier om, om, om vad, det, vad det är och så. Att, att säga att, att vetenskapen fungerar för att människor kommer fram till samma resultat, det, det är ju en, en hel. Det, det, det är helt skrattretligt för att. Ja, det är inte något som ingår i den vetenskapliga metoden det i finns Eller i, hur, hur ska i, man uttrycka det? Ja, men, om man, ja. Jag har aldrig sett, förlåt jag, jag avslutar. Ja, jag ja. har aldrig sett någon, någonting som är blivit så... Uh, uh, <coughs> jag har ju läst då i de här fyra, fem månaderna alla möjliga saker i olika land och i olika språk om, om den här virusen och det är ingen som är helt enig med varandra. Det finns ingen... Uh, Ingen slutsats som någon har, har, är överens om bland, bland vetenskapsmän i biologi Alla säger olika saker. Mm. Och, och, men men, men det, är, det, är, det är kanske människor som tittar på tv bara. De, de kanske tror att det finns en, en, en slags... Ja, vad ska vi säga... Att en enighet att de, att de, de, ja, de, de, de, Alla har förstått Vad detta är Ingen har Någonsin sagt men Jag tror inte någon seriös eh, Läkare Eller virolog kan säga att Ja Många människor kommit fram till samma slutsats Om vad denna virus är De har ju inte ens isolerat den mm. Nej, så, så det, det, är, det är ett exempel bara men, men det är samma med astronomi jag, jag, jag, de sista sex åren har jag läst astronomiböcker och de säger i 1617-talet och 1800-talet så var det ju enormt många teorier det var inte alls så att de alla kom fram till samma slutsats det, det var inte så det, det, det är bara någonting som någon har pff, kopplat ihop och, och, och de, de drog fram Einstein som skulle berätta till oss hur allt fungerar men Einstein var ju någon som ingen förstod så vi, vi fick då bara tro på Einstein eftersom vi inte förstod vad han skrev mm. ja, men det är ju så det handlar, eh, handlar mycket ja. att eh, man ska beskriva det så avancerat som möjligt så att folk ska köpa argumentet bara man liksom benämnar att en expert har uttryckt sig så här Ja. Så att man ska man ska få vara människor i det här tänket. Och de, har, och de har gjort idoler. De har gjort idoler av, av vissa få äh, äh, människor i denna värld världen, som till exempel Einstein och Galileo och Kepler. De är idoler. Så det, det, det, det är ju det är som det, det är väl en, en, en religion vetenskap i, i, i, i alla fall vad jag har kunnat se. Ja, det är ju en religion, alltså man har gjort om det till en religion så att den vetenskapen vi har idag, den, den följer ju liksom inte de vetenskapliga principerna, som egentligen är väldigt enkla men de följer man inte utan man har olika diverse antaganden och hypoteser som man aldrig har kunnat som man aldrig har te kunnat testa eller har testat. Och så säger man att de här är sanna. Liksom. Jag menar, det, är ju, det är ju som, som de här eh, Kepler och Newtons ellipser. Mm. Jag menar, de går ju inte att bekräfta man. om mm. man har aldrig gjort det. Och det är ju mm. samma sak med, med Einstein och hans... Eh, Relativitetsteori Relativitetsteori ja. det, det, det är så Jag menar helt så där Mer generellt så är det ju Ganska tragiskt Att om det kommer fram En ung kille med nya idéer Och knackar på dörren Av hans professor i universitetet Och säger Jag har en ny idé Dörren öppnas inte Jag menar det, dörren, Dörrarna är stängda för dem som har nya idéer det har varit vad jag har kunnat uppfatta när mm. jag har sett många andra frustrerade människor som, som ja, jag var i Amerika då tre månader och pratade med en, en astronom 65 år gammal och sa att ja, jag kan inte säga någonting alls nytt i, i, i mitt klassrum för att då bara de jag får sparken, jag får sparken. Mm. <laughs> så det är ju trist ja Ja det är jättetrist och det är ju liksom så man har tagit över och Vad ska man säga Förstört Samhället kan man väl säga egentligen Att, att man, man har liksom man har tagit över vetenskapen Och eh, gjort den till en religion Och man har dogmer Som aldrig får ifrågasättas Även om man kan bevisa Att de är felaktiga Så, så Det går inte att ändra på dem Och det är också medvetet för att det är väl en sån här sak man har förstått också då att vetenskapen det är ju det, den störst, det största hotet mot de rådande makterna. För att eh, vetenskap kan liksom leda till, till eh, olika genombrott vilket förändrar eh, vår samhälle och värld och, och så vidare på, på väldigt radikala sätt. Va? Och det är precis det man inte vill ha. Uh, man, man vill inte ha något hot mot den rådande ordningen va och förändringar är ett hot och, och vetenskap kan skapa förändringar va så att därför så, så, så gäller det att, att, att ta kontroll över den och lägga på locket och det har man ju lyckats med väldigt framgångsrikt då och det har man ju ansträngt sig med under hela 1900-talet då man man började ju med Einstein uh, eller ja den största, största, största paradoxen som vi lever i idag är ju att människor som har rationellt tänkande, som tänker rationellt, med logik, mm. de och som försöker att säga, titta, här är ju människor som leker med oss och, och, och, och säger och bluffar med oss, de blir kallade konspirationsteorister, mm. Mm. Teori, teori, teoretiker. Mm. Ja, men det, det är de människorna som vi behöver egentligen för att gå framåt i den här världen Som, ja, som, som, som ifrågasätter saker mm. Varför ska vi alltid bli... Varför, det är så, det så klum, klumpigt av, av, av, av den här världen Att det finns så många människor som säger Ja, oh, han tänker annorlunda än vad, vad vi alla vet, va? Och därför är han, mm. en, han är liksom en kock. Han är en, en konstig kille. Men det är just de som alltid har gjort framgångar I, mm. i, histori i historien. Mm. Det är människor som har tänkt annorlunda. Det kan man ju vara överens om. Mm. Det, sägs, det, det sägs ju till och med i historieböcker om... om ja, låt oss, säga. låt oss ta Kepler igen. Kepler, Kepler beskrivs så många gånger i olika böcker av olika historie astronomy historians som en creative thinker. He, he thought out of the box. Han, han kom fram till sina lagar för att han tänkte han, han, han, han var inte religiös och han var va? och så och så vidare. Och där när man läser de böckerna så, så I mean, I mean barn skulle läsa de böckerna så skulle det kanske de, de tänker, ja, jag vill också vara en som tänker lite grann utanför um, the schemes. Men det finns inte längre idag. Det finns ja. inte längre. inga barn är, är um, Inget barn i någon skola blir encouraged att tänka för sig själv. Mm. Det, ja. det, tycker jag, det tycker jag är hemskt. Det tycker jag är hemskt. Fel, ja, det, det är, fel. Det det är fel. väldigt hemskt ja. Nej det är otäckt Och, man, och man, har ju liksom, man har ju pantsat Låst in den, Också den De riktiga Fungerande Den fungerande vetenskapen liksom Och de vetenskapsmän som har Kommit fram till Väldigt viktiga so Eller liksom saker som vi har väldigt god användning för va? Och, och, och till exempel Som jag brukar säga så här Att, att Antingen så hade ju... Antingen så har ju... Kepler, Newton, Einstein... Fel... Gällande solsystemets... Konfiguration. Eller så har Euclides... Fel. Alltså wow. geometrins fader. Mm. <laughs> för, och, och, för... För han... Han, han var ju väldigt banbrytande och det var ju på grekernas tid då när han, han gjorde den här boken Elementa då där han väldigt liksom metodiskt gick igenom olika geometriska begrepp och demonstrerade mm. hur man kan komma fram till de här sakerna. Då. Och, det, och med den tekniken så kan man ju visa det att, att den här heliocentriska modellen där fungerar inte. Det blir fel. Och tycker bra, han sa ju redan detta på, på 1500-talet va? Att om att den, den kopernikanska modellen med en jord som, som rör sig runt solen och förflyttar sig 300 miljoner kilometer i sidled ja men då är det så att ska den funka geometriskt då? Ja men då måste faktiskt stjärnorna vara minst 300 miljoner kilometer stora då. Mm. Och eftersom de är så små på himlen så måste de också vara ofattbart långt bort va mm. och då ja. blir det ju liksom ja det ska... blir, det, det funkar helt enkelt enormt inte. enormt tomrum mellan ja. och den sista planeten och den första stjärnan mm. det, det är helt vidrigt att de har klarat att, att ja. få det till på det sättet ja, visst. och då har man liksom man har ju pansat eh, Euclides då liksom på de här geometriska Mm. axiomen och lagarna de, de gäller inte längre då och, och samma Nej. sak och sen har man ju fortsatt med detta va för att sen har vi ju då eh, de här raketerna som flyger omkring i ett vakuum mm. men vänta lite vi har ju, för, vi har ju gaslagar alltså alltså, man, Patrik, Patrik. alltså vet du vad jag ja. läste i den sista boken jag har på att resa Kepler mm. själv, Kepler på hans tid eh mm. uh, uh, drömde om att vi skulle resa ut i rymden. Ah. Och titta på, på planeterna. Han själv sa ja, det. Han ja, ja. Ja. har ju skapat liksom en sagovärld. Va? Ja. Och, men jag bara avslutar det här med, med eh, gaslagen också. Då. För jag menar, det, går, det går ju att visa här ja. på jorden i ett kontrollerat experiment att den idén som man saluför om hur raketer skulle fungera ute i rymden i ett vakuum. Den fungerar inte. För det är ju så att om en gas expanderar fritt. Det vill säga expanderar ut i ett vakuum. Där det inte finns några andra molekyler. Som, som, alltså då utförs inget arbete va? Det är en lag. Det är en fysisk lag som man har fastställt. Med hjälp av kontrollerade experiment. Fri expansion. Då, då, liksom, då utför inte gasen något arbete. Du kan, du kan inte få någon action-reaction när gasen expanderar fritt. Va? Och hade det inte varit på detta viset då hade inte våra flygplan våra bilar våra kylskåp och så vidare fungerat. För att alla de följer de här principerna eller alltså, hade inte gaslagarna stämt så hade inte de här sakerna fungerat. Så Ja, det, det, det är så tragiskt ja, att vi lever i detta. Och att mm. vi ska acceptera att någonting som faktiskt är fysiskt omöjligt ska vara fysiskt möjligt. För mm. att vi ser det på tv och Nasa säger att det är så att alla, och alla eh, ja, nyttiga idioter får man väl säga som, som går på nomellmiddag säger att det är så här. Mm. För de har ju inte tänkt till eller de har, Ja, tyvärr det, det, det är jäkligt frustrerande <laughs> Om man säga. Ja, det har varit mm. lite bra ja, ja. ja, det är bra Jag ska gå vidare och uh, Gå in på uh, ja, vi kan ju ta att uh, i Söndags nu så Blev vi till av uh, Vår senaste gäst, John Friend Till The Realist Report Så att uh, den intervjun ligger uppe på hans Sidan också och uh, Ja. ja, han verkar vara riktigt intresserad av, av ditt material också, Simon, Så jag tror att eh, det kanske ligger en ja, bra. inbjudan till dig i pipen och får vara med på hans podcast också. Mm -hmm. e så, ja. Men, och vad ni mer? Vi tänkte prata om när du var i Göteborg, för att vi, det var ju faktiskt så att Ryanair gjorde ett litet uppehåll med att ha ja, inställa flyg och, och det var faktiskt en del flyg som kom eller flög mellan Göteborg och Rom här i somras. Och du lyckades ta dig med ett sådant flyg till Göteborg och mm, besöka oss mm. där. Mm. Så då har vi bland annat hunnit med ett mingel, alltså lyssnare. Mm. Och så fått möjlighet att träffa dig i Villabel Park. Och det var ju mm. jättetrevligt. Mm. Ja, äh, ja visst. Så, men jag vet inte, du kanske kan berätta om det flyg också för att eh, det var väl inte alla som har flugit eh, efter de här alla restriktionerna har, har förts in <laughs> så att eh, liksom, vad är det som gäller nu när man kommer till flygplatsen och på flyget eh, ja vad <laughs> har de för Ja, det kravet är ju att man ska ha mask på sig ja. och eh, det var en flygvärdiner som började skrika för att jag hade masken under hakan du måste ha masken på dig hela, hela tiden, hela flygresan. Mm. I, I två och en halv timme ska man då sitta med en mask. Va? Mm. Det, det, det, det, det, det, det är ju kriminellt att, att fordra människor att sitta med en mask och andas um, andas sin, mm. anda sin egen dåliga luft. Jag förstår inte att, att, att man kanske inte reagerar på det, men så är det alltså idag. Äh, men äm, ja, det var väl. Äh, Låt oss inte, det inte bli, äh, komma in på det här trista argumentet. Men, men jag hoppas bara att det, det, detta med äh, coronavirus försvinner. För att det kan ju inte vara längre än. än, än, än äh, ja. Det kan ju inte vara, vara längre än, än några månader till, hoppas jag. Men vad ska vi göra om det, om det, om det händer så? Här i Italien är det ju så att de, det är obligatoriskt att ha mask på sig. När man går in i butiker och supermarknader och överallt. Och jag gick själv in i en butik en gång i en supermarknad och hade masken under hakan. Och inom en minut så kommer det alltså två poliser och säger, sätts på masken eller så blir det 400 euro i bot. Mm. Skrev de. Det Den nya poli polistaten på steroider som <laughs> rullas ut ja. ja, det är ju det som är så otäckt med det här att man, man använder ju det här corona- hoaxet. Och det sa vi, det vill jag också understryka att vad var det vi sa? Vad var det Radio Kibono sa redan mm. i mars? Mm. Att det här är helt igenom en bluff och att virus inte existerar. Nu kan man se att det finns en del som börjar fatta detta också. Men så var det ju inte i mars då. Utan... Men, då för, var vi då? ganska ensamma om att säga detta och blev och bli liksom utskällda i andra kanaler för att vi, vi hävdade det. Ja. Men, men jag menar det, alltså, Dels är det så att virus, man har aldrig kunnat påvisa dess existens och, och vill man veta mer om det så, kan man, så tycker jag man ska eh, titta på ett föredrag av dr Stefan Lanka som heter Pandemic Theater. Eh, som är, det är på tyska men det är tekt, textas på engelska och där förklarar han ju, han går ju igenom historien liksom och hur man har använt den här idén om smittsamma sjukdomar för att eh, ja så, så, som ett sätt att föra krig helt enkelt mot människor och, och, och få dem att liksom gå med på vissa saker eller liksom mm. få människor att, att bete sig på det sättet som man vill då va mm. Mm. och eh, Nej och det, det är väldigt otäckt det här och, och liksom man, man, man ser ju också det jag har ju sett det, hur man då använder. Ja det är ju pengarna igen då va? för jag hörde om att det, för, det var mindre städer och, och, och, och byar och sådär i, i eh, Sydamerika var det väl. Eller var, någon sån här som de, var det någon som berättade att ja om de, om de inför eh, sådana här coronaregler då alltså karantän och munskydd och sånt. va. Ja, då, då, då får de en, en summa pengar. Då får mm. de pengar. Va? Då, de får några miljoner för detta. Och, och, och, som de kan använda. Till att utveckla sin <laughs> sitt samhälle. Då, va? det, var det är en borgmästare. Och, och, och, och. En borgmästare i, i en liten by. I Brasilien. Ja. Som sa det till sina lyssnare. Hör här. Jag har fått tre miljoner nu. I sådana där brasilianska pengar. Och Jag väntar på det, fortfarande 1,3 miljoner. Låt mig, låt mig ta de här sista 1,3 miljoner och så ska jag lyfta uh, restrictions. För att de andra småbyarna runt omkring oss som har redan lyft de här restrictions, de får inte pengarna. Och då, då, då, då klappar det allihop. De klappar det till borgmästare. Ja, låt oss få de här pengarna. Så det är, det, det, det är it's all about money. Mm. Ja visst och det, och det är ju också så att jag menar, det är ju samma sak i, i, i Europa också. Mm. Jag menar de pratar ju om de här coronalånen va? Alltså länder får låna pengar men då måste de gå med på vissa saker. Mm. Och jag har ju förstått tydligen så är det en del som hävdar är att, att, att Lukashenko vid Vitryssland då va? Nu håller de ju på och har världens eh, drev och kampanj mot honom då och ska försöka få honom störta då är i någon stackars... Mm. Eh, opposi, opponent eller oppositionen då någon kvinna och hon blir så eh, trakasserad och terroriserad av de hemska Lukashenko-polisen och sådär då det är liksom en, en, en bild som man målar upp i media mm. men, men bakgrunden till detta sägs vara att Lukashenko han gick inte med på att ta såna här coronalån och införa de restriktioner då som var behäftade med dessa lån. Då. Precis, jag vet sam... inte om det är så, men... men... Samhände i Belarus. Belarus. Ja, det är väl vid Ryssland. Och men men, ja. men förlåt, förlå, ja. nu, nu jag, jag har framför mig en screenshot från the CDC. Okay. Center for uh, Disease Control of America. CDC är den största organisationen som följer med då hela den här virusen. Mm. Och jag kom på den sidan och läste detta. där har jag gjort en screenshot av. Ingen som kan säga att det är fake news. De säger textuellt så här. Alltså, eh, först och främst, det är alltså eh, statistik på hur många som har dött i Amerika. Det ska vara 162 000 som har dött i Amerika av, av covid men här står det på uh, comorbidities. Alltså comorbidities betyder andra och andra sjukdomar som människor hade. Uh, det, denna paragrafen, den här artikeln, snackar om hur många människor som hade andra sjukdomar. Va? Och då säger de, for 6% of the deaths, covid-19 was the only cause mentioned. Det vill säga bara 6% av alla de här människorna som skulle ha till hade bara covid-19. For deaths with conditions or causes, causes in addition to covid-19, on average, there were 2.6 additional conditions or causes per death. Alltså... 94% av de som har dött i Amerika hade andra dödliga sjukdomar redan. Det var gamla människor som hade dödliga sjukdomar. Det är bara 6%, säger CDC, som bara hade covid-19. Av de som skulle ha dött officiellt av covid-19. 6%. Ja, det, så vi. det, det, det, det, det vill säga 6% av 162 000 det vill säga att om vi ska tro att covid-19 dödar människor så ska det, de, det vara 9, 000, 9 700 människor i hela Amerika United States of America 330 miljoner människor 9 människor skulle ha dött av bara covid i Amerika förstår mm. ni hur, hur viktigt detta är detta står skrivet svart på vitt. CDC-website. Mm. Mm. Look, nej, men, look, nej, look it up. Vad är det för en pandemi? Ja, vad är det för en pandemi? Jag tänkte man kan in här också det här med mask-videon som Sakle och Sibumba gjorde på sin uh, Youtube-kanal. och, och där Han tar upp då personer som uh, vägrar att använda mask men de beter sig samtidigt som uh, väldigt... Uh, Ja, väldigt dumt. gör de kasta saker omkring sig i butiken och sånt där. De blir tillsagda och så vidare. Men när man tittar på det där lite närmare så, så blir det ganska uppenbart att det här är ju också det är ett skådespel för att misskreditera dem som... som absolut, absolut. De, de, de, de har gjort video där de ska visa... Vad, vad händer med dig om du är emot i detta? Mm. Vad händer med det? Då blir du kastad ut av tåget... Och du blir uh, mörbultad och, och du blir, de kommer hem till dig och tar dig, tar dig, va. Det, det är det är part of the plan. är en sak måste vi förstå. De älskar bara. De regerar med ångest. Vi ska vara vara i ångest hela tiden. Vi ska vara rädda, vara rädda hela tiden. Och så so, så so att vi komplier. Mm. Och, och det, det är ju klart, klart och tydligt nu och det här med att, att de hittat på människor som dör det är så gammalt som 19 år sedan 19 år sedan så, så sa de att 3000 människor dog i, i, i World Trade Center Towers och det har jag sett att här och, och, och bevisat i många många, många många på många sätt att det var ingen som dog, vi hittar inga familjer av de 3000 människor vi har mm. jobbat som fasan vi har jobbat med många, många, många med, eh, medhjälpare och försökt att hitta de här människorna som skulle ha död. Vad de gör alltid, de, de, de, de, the wall of tears, vi det är Wall of Tears. De lägger upp en, en mängd av döda människor som, för att göra en sån här psyop. Vi måste tro att de här människorna har dött och därför så måste vi gå med på åh, oh, åh, oh, ja. Jag menar, efter 9-11 så fick de i Amerika gå med på nya The Patriot Act och många nya lagar som inte alls var uh, så, så kosiga. <laughs> Det var de, de lagar som, som gjorde livet hårdare. De här som regerar vill bara, de brukar fear tactics. Kan människor förstå detta enkla, den här enkla saken? De, de brukar fear tactics. Och, och det, det är så patetiskt nu. Nu, har, nu, nu, kommer, nu kommer det upp med en osynlig terrorist. En virus. Helt osynlig terrorist. Va? Wow. wow, wow. Genius, man. Wow, wow, wow, wow. Vad dristigt av er. Alltså de har kommit upp med en ny terrorist som vi inte kan se en gång. Bin Laden kunde vi, kunde vi heller inte se. <laughs> Ni kommer ihåg. Ja. Men, man borde gråta. Alla, alla osynliga saker va? som vi, spöken de spökar med oss. Ja, ja men precis och sen, Men sen så jag menar och, och jag har tänkt på det när det här och, och jag rekommenderar verkligen alla att, att gå in och titta på eh, Sakleos i Bumbas videos och spe, för han gör väldigt många bra vad det gäller corona då va? och och liksom visar, för en sak jag tänkte tillbaka när du var ja, inne på, på det här med statistiken då va? för att det är ju så här då, jag menar att om, om det ska vara någon dödlig pandemi nu då, alltså en, en, en eh, eh, epidemi som pågår, ja men då får det väl vara fler människor än vanligt som dör va? Borde det inte vara så för att jag menar människor, vi, vi dör faktiskt och vi dör av olika orsaker. Men det som blir så intressant då om man går in och då, nu får man väl... Uh, lägga ner Statistiska centralbyrån här i Sverige För de verkar ju vara konspirationsteoretiker Då va? <laughs> går man in och tittar på deras statistik Då så visar det sig att Det är färre Som har dött Hittills i år Eller Än 20, om man 20... jämför Med förra året Nej men om man jämför med 15... här... 2015 Och 2017 2015, jag vill bara precis ja. jag, vill bara... jag har tittat på det jättenoggrant Okay. 2015 och 2017 så dog det mer människor per hundratusen än, än i år. Mm. Yeah. Det, det, det har inte blivit... No, Under no, de här no, månaderna så att vi har liksom lite folkat materialet nej. fel på något sätt. de lite... kan inte ta in detta. De kan... Nej, men, oh, så kan jag börjar, de pratar ju om corona på tv hela tiden. Nu måste jag ha dött jättemycket människor. Det här måste vara fel. Men gå in och titta på den här statistiken själva då. I om Sverige. ni tror att vi har missförstått någonting. Eller titta på... Ja, i i Sverige, äh, Daniel Sakleos video om det här mm. i Sverige men jag har tittat ja. på detta faktiskt nu som jag sa nu i Amerika mm. Mm. Italien, i Tyskland is the same thing over everywhere ja. det, har inte dör, dött inte än, än, det äh... dör inte fler Vi dör inte fler människor Nej. <laughs> det har inte dött mer människor i, uh, i sådana här Mm. Det, är så, det är så patetiskt. De har inte ens siffror de kan ge oss. De, de, de har inte klarat att, att, att göra siffror som någorlunda kan få oss till att tro att det är någon slags pandemi. Nej, alltså jag har lite inlägg där också. Jag tänker de här stora protesterna nu som man får läsa om i Tyskland och sådär det ska gå miljontals människor att protestera mot corona då säger man men jag, jag är faktiskt lite lurig på det jag får höra era synpunkter sen då. men för att arrangera någon slags sån här protest där miljoner människor går ut samtidigt och demonstrerar mot liksom, regimens förtryck när det gäller corona det behövs ju en offentlig stor organisation för att samordna det här och få ut det var ju stora lastbilar med tv-skärmar om man behöver stora scener och allt sånt behöver ju byggas upp långt i förväg och det kräver en väldigt stor finansiering. Och sen så har man även sådana talare då som Kennedy Jr. som man kan ju vara lite lurig på då så att, vad, vad, vad tänker ni och tror om de här protesterna som har florerat i Europa mot corona då? De här protesterna har ju varit... Eh... I alla fall Italien där jag lever mm. eh, har jag läst att ja, det var så väldigt få människor som, som turned up. Och det var ständigt eh, flop, eh, flops, va? Mm. Eh, ingen men så ser du då bilder av, av Berlin och Rom och, och andra platser i världen. Det var många människor som, som, som protesterade. Men alltså Mainstream-media måste vi stänga ner. Vi kan inte tro mer på vad de skriver. De säger bara bullshit hela tiden. Mm, ja visst. Ja, ja. Mm. Men jag, jag tänker också så här för jag, jag menar, jag vet inte uh, och, men, men det är ju lite lurigt det här också då att om, för det kan ju vara någon slags dubbellur och det, det har de ju ställt till med förut om man säger så. Jag menar, jag tänker till exempel på på 9 11 då för att då har de då har de ju den officiella versionen, bilden och mattknivar och så vidare. Och sen så har de alla de här konstruerade konspirationsteorierna med minius och. Ja, ja. Energivapen och, och en, att man placerade sp sp sp sprängämnen i de uh, besatta byggnaderna. Eller liksom att man, man sprängde byggnaderna så att 3000 människor Man har alla möjliga varianter. Va? Man, liksom, man skapar förvirring. Va? Och det, det är möjligt att det är så, så här också. då va? att, att uh, ja, Mainstream media säger att nej det var inga protester och det blev ingenting av det. Och sen sa man alternativmedia att titta här. Det är miljoner människor på gatorna. Ja, men det är ju bilder det också. De kan ju nej, nej, nej, nej Patrik. Jag, alltså jag, jag, jag, vet, jag, var, jag skulle jag faktiskt ha åkt ner till Rom eh, när de gjorde det. Men jag vet, jag har jag har vänner som varit där. Det var fullt. Ja, okej. Okay. Ja, absolut, ja, men absolut. Då, då hamnade det i ett helt annat läge. Jag vet, jag kan inte räkna men men de att det sa att var det var mycket människor De sa att det inte. var bara Tusen människor, Tusen ja. människor, det, bullshit. Det var, det var flera ja. hundratusen människor. Ja. Så ja. Det, det kan jag, det kan jag fast jag inte var där, men jag jag har så många män, vänner som gick ner, ner, ner dit och gjorde filmer och det hela, jag menar hela Circo Massimo som är jättestort var full med människor. Ja. Det, det var fullt med människor. Ja, men det, var, glädj det var glädjande att höra att att, att ja. faktiskt vågar ge sig ut ja, och protestera. Jag kan, jag, kan, jag kan faktiskt säga detta utan att ja. Jag, menar, att... nej, nej, nej, jag, jag, jag misstår inte att du säger att du har vänner som man sätter. Men jag bara säger det. att Man ska ha en hälsosam skepsis mot mm. hållfart... all media som man blir matad med. Även den som man får från det så kallade alternativmedia. Mm. Men sen, sen tänkte jag på det också. att och, och, och, jag men det, får, det får vi och också poängtera det här det finns väldigt mycket eh, desinformatörer och vi har ju den här eh, vad heter han, Robert Kennedy till exempel, han är ju, han är ju en märklig figur och, och, och jag menar, och man vill hela tiden röra till bilden. Va? som, som det, det, det är inte många av de här som pratar särskilt mycket om det som Stefan Lanka har kommit fram till. Att det, det går faktiskt inte att visa att virus existerar. Utan istället då i det här med corona så håller man på att pratar om att oh, de försöker dölja för oss att kloroquin och zink är jättebra mot corona ja det, det, det är 5G som orsakar corona bla bla bla. man, liksom, man för fram massa saker utom den här huvudpoängen. Precis. att mm. det måste det, det det är det, de, de, de, de liksom bara förumpla Människor människor ska bara tänka på olika det är det det om man har kommit så långt att man har studerat studie, eh, Stefan Lanka och sådana människor så, så kanske man då tror på 5G. Så det, det, det ska alltid vara liksom en, en slags sak man ska hålla i sig. Åh, oh, ja, det är väl någonting som gör den här virusen. Virusen finns det inte. Den är det bara på hit. Mm. Yep. Men måste... bara för att gå tillbaka. Kort, kort förlåt Patrick, jag vill bara avsluta med den här, med att jag har ju varit i alla år, jag har bott i Rom i många år Har varit nere i många demonstrationer för ja, när de invaderade Irak och ja, peace demonstrations varje gång jag gick ner eh, till Rom och det var tåg enorma tåg av människor hundratusenvis och så kom jag hem och tittade på tv på kvällen och så sa de, ja det var bara några galningar som några tusen människor som, som, några brände upp bilar och några slog eh, sönder bankfönster. Och det var det som var nyheten. Men vi var fredliga människor, hundratusen visa fredliga människor. Och så, och så säger de det på, det på tv. Har, har ni varit med om någonting sånt i deras liv? Jag har varit med om det. Ja, massor av, av gånger. De skriver ju precis vad som helst. Mm. För att man ska, man ska inte tro att det finns så många människor som är beredda att gå ner och, och tåga. Okej, okay, det, det ändrar inte världen. Okej, okay, vad oh fan, okej. Okay. Men jag har gjort det i alla fall. Jag har varit och demonstrerat. Mm. Nu, i, i senare laget så har jag blivit lite äldre och, och orkar inte gå ner nu. Men, men jag vet att zonen var fullt med människor. Jag, vet, jag kan inte räkna precis hur många, men säkert inte tusen som de skrev på, på tidningarna. Tusen människor skulle det vara. Tusen tvåhundra, sa de. Och det var bara fascister. <laughs> det var fascister. Det var högermänniskor. Och det var människor som drömde upp uh, påvens bild. Åh, oh, ja. Så, så. Det skriver de på tidningarna för, för stackars människor som bara läser tidningen. Uh, det, det är så det fungerar idag. De mm. Mm. Uh -huh. uh, flesta människorna går, uh, jag går inte ner, men, ner dit, men men så berättar de när det en gång händer att, någon, att det blir stora demonstrationer så gör de dem så små som möjliga. Att de ska vara det är bara här konspirationsteorister. Och, oh, de kallar dem negationisti nu i Italien. Och negationisti är det samma ord som de alltid brukat på dem som, som um, um, deny the holocaust. Det är samma ord som man alltid brukat för. Negationist i den holocaust Så de, de har luta, dratt upp ett ord i medien. De kallar alla de människorna som har tvivel mot att coronaviruset existerar som negationist. Mm. Och i, i Danmark kommer de Covid-deniers. Ja, och i, i Danmark har de faktiskt genomdrivet lag i i Folketinget som gör det förbjudet att vara en, en covid förnekare eller Nej, jo jo det du menar inte det jo <laughs> Nej, så, så i Danmark. Jo, i Danmark kan man bli Varför? satt i fängelse för det där ja i Danmark men då hamnar man ju också då i en intressant situation då. Vad, vad, vad innebär det att vara en en covid förnekare för det, är ju också, det är ju samma sak. Ja, Förneka det. Det är var, det var, det var, det samma sak här i Sverige. Det är det, är det här negativistnavariot. Det är förnekar. Och det är precis samma sak här: då. att, att förnekare. Det är ju det uttrycket som man har grugat in vad det gäller förintelse. Man pratar om förintelse förnekare. Och sen så började man använda det här uttrycket för de som inte tyckte att det fanns tillräckliga vetenskapliga belägg för de påstådda. Klimat, att, att klimatförändringar skulle vara orsakade av koldioxid, ja, Nej, då, då kallar man dem för klimatfenekare. Förnekare. Ja, det är jäkla löjligt. Vad fenekar man då? Fenekar man liksom årstiden? Ja, ja, ja. Eller fenekar man att, att klimatet långsamt ändras, vilket har gjort i alla tider va? Ja, det, är så, det är så infantilt liksom. och det, nu har man börjat väldigt, med, väldigt med förnekare. Mycket mm. barnsligt. Och vad är bara att vara en coronaförnekare då? Är det, är det liksom om man hänvisar till eh, Stefan Lankas eh, paper och föreläsningar där han visade här att nej, man har aldrig kunnat fastställa att virus existerar. Man har aldrig kunnat isolera något virus. Och han utfäste ju till och med en belöning på 100 000 euro mm. till den som kunde isolera och visa upp mässlingviruset. Ja. Och det gick igenom ett antal instanser i, i, i det tyska rättsväsendet och Lanka fick behålla sina pengar. Ja. Mm. Så ja. Mm. Nej men Det är vi, det är vi Patrik, det är vi som är förnekare och, och som, som bara liksom tänker konstigt vi, vi, vi, vi är konstiga människor. Men jag menar att, att jag vet att både du, jag och, och Martin läser mer än, än vanliga människor jag menar för de flesta ja då, då ska vi liksom då ska vi bli eh, ja vi ska bli förnedrade då som människor som, som som tänker för mycket eller vad vad, vad, vad betyder det varför skriver? Varför det finns det människor som skriver som ni berättade på början av denna podcasten hur kan det vara människor som inte, istället för att, för att komma fram med deras egna idéer, varför, varför lägger de ner tid på att eh, förnedra vad, vad, vad, vad, vad, vad vi lägger ner tid på? Mm. Ja, nej, det är det. Ja, men de, de måste väl motivera sin egen självbild och, och syn på världen för att det är ju faktiskt väldigt. Eh... Ja, komplementerande och, och komma fram till att all, allting man tidigare trott på är, är falskt. Mm. Ja, jag, jag menar jag lägger ner tid på det för att jag tycker om världen, jag tycker om mänskligheten, jag tycker mm. om den här underbara världen. Och jag vill att den ska bli bättre. Det är mm. allt jag vill göra. Varför, varför ska någon bli, bli arg på mig? Mm. <laughs> Förlåt att jag låter så, kanske det är lite vansligt att säga detta, men varför? Varför? Ja, men om de har några problem med vad jag säger, varför, varför kontakterar de inte mig då och pratar direkt? Va? Mm. Nej, men det, det, man kan väl beskriva det så här att vi, vi befinner oss ju i en viss religion då. Och det var ju det vi pratade om tidigare, att, att, att vetenskapen och, och det här att, att media förmedla sanningsenliga nyheter och så vidare då att, att, att våra politiker och, och våra system bara har alltid vårt bästa för ögonen och vill oss väl genom att låsa in oss i våra hem och sätta på oss oh, eh, ja, de blöjer, blöjer de, de blir så omtänksamma. Blir mm. omtänksamma. Ja, mm. omtänksamma. Och, i, och, och ifrågasätter man detta Simon, ja men då hädar man ju. Mm. Jag menar, det här, det, det du gör och vi gör, det är ju att häda. Uff ja. Alltså det, det är samma sak som att det var att häda förr i tiden då liksom för det är ju oerhört provocerande ja, vi är att människor. häda i ett trosystem liksom, det får man tala mm. på med mm. Ja, vi är man... hemska människor ja. ja, Fisch, fisch, fisch. Ja, jag tänkte att vi kan äh, gå vidare och äh, gå in på det här med din senaste forskning Simon, för du har ju faktiskt gjort en ganska banbrytande ny upptäckt i tyckhållsmodellen gällande de olika meteorregnen. Banbrytande. Ja. Banbrytande ja. är precis det rätta ordet. Vilken ja. ja. <laughs> Det är det rätta ordet Martin. Ja. <laughs> det snackar om banorna av Mars och Solen som, som skär varandra. Uh, so, det, det är lite svårt att prata på radio om detta men okej okay. bestämt... since you asked me så försöker jag ja. å, å berätta mm. det har att göra om meteor meteor showers, vi vet ju att det finns meteor um, duschar de kallar det meteor showers på engelska över hela världen så finns det olika meteor showers det är Perseids, det Orionids det är uh, uh, Leonids och, och så vidare. Det är alltså med regelbundna meteor... Alltså man kan... Ja, I augusti så finns det Perseids. Vi, vi tittade på dem när vi var i Sverige. Vi, vi tillsammans. Mm. The mm. Och vi såg då sådana här meteorer som kom in i i, i, våran, i våran atmosfär. Alltså det... Falling stars. Meteorer, ja... Meteor, ja. Då, då förklaras de här sakerna som upprepas varje år regelbundet. De här meteor showers som förklaras så här officiellt. Jo, det ska vara jorden, vi vår jord som åker i väldigt fort runt solen och ibland kraschar in i material som kometer har lämnat. Mm. Okej? Okay? Det förklaras så. Till Exempel: eh, Perseids och Orionids ska vara en som lämnar lite, lite pulver. Eh, vad ska vi kalla det? Ja, liksom debris. debris. Ja, ja. <hör> men det är lite. Det har stort problem, det här, den här teorin. För, den, för att om det skulle vara så att är kometerna som vi kraschar i, alltså komets. Eh, Trails, ja? Comet Trails. De säger att vi kraschar i Comet Trails som åker framför vår banana, alltså genom vår banana. Och då kraschar vi i dem, och så kastar det då eh, sådana här Falling Stars mot världen. Det är det de säger officiellt. Okej, okay. men först och främst är det så att kometer kommer. Det är väldigt små saker. De kan vara 5 meter, 15-20 meter, lite mer. Små, små objekt. Och, men, men de åker nästan aldrig rakt igenom våra banor. Om, om, om vi så skulle ha en bana runt jorden, så som de säger i Copernicus-systemet, så åker de faktiskt inte igenom våra banor. De åker antingen långt uppe över jorden eller under oss. Det är, det är svårt att förklara så här men i alla fall de, de kommer inte alltså inte kan inte eh, troligen lämna det bry framför våran, uh, våran, våran, våran banan. bana som som jorden skulle göra som jorden skulle göra så so, <coughs> det är problematiskt att säga att det är meteor trails som vi kraschar in som creates the meteor showers och då tänkte jag så här. Men vad kan det annars vara? Jo, då tittar jag på Thakersum. <laughs> Vår en underbara underbara eh, simulator som Patrik har gjort. Som Patrick och jag har gjort. Eh, då kan man se, eh, alltså helt, man kan se att eh, mars. Barnen äh, av mars och barnen av solen ibland kryssar varandra i vissa platser, inte sant Och man kan ju gott äh, föreställa sig att de lämnar i alla de här åren som de åkte runt, runt och runt runt runt så har de då äh, bitar och det blir bakom sig, va? Så att, så att de lämnar runt deras bana äh, bitar och som, som ibland kraschar i varandra. De kraschar i varandra då de här små bitarna som Mars och Solen lämnade. Men då återstod det att bevisa att de här olika meteoroshower som vi väl känner kunde tillpassa just när de skär varandra, Solens och Mars Och barna. Då tog de fyra största meteoroshower som är de fyra kända, mest kända Meteor och, och, och såg om det, det kunde tillpassa om vi beräknar hur fort de här meteorerna åker. För det är så att man har kunnat beräkna hur fort alla de här meteorerna åker. Var, varje, den, alla de här olika meteor showers har, blitt, de har, de har kunnat mäta hur fort meteorerna kommer mot världen. Och det är då olika hastigheter. Då tar jag den ena hastigheten efter den andra och ser om det kanske tillsvarar när Mars och Sols på något sätt Och det stämde. Så jag, jag, har, jag tror jag har faktiskt bevisat varför the Persuids, the Orionids, uh, the uh, Leonids and the Aquarids, varför de uppstår varje år. <coughs> Mm. Och eftersom det är varje år Detta händer så, så måste det vara Någonting som är årlig Men, men kometer kommer inte uh, kommer inte förbi Varje år De säger att kometer, kometer, kometer comet trails som gör detta men ko Halle, Halle kommer varje 76 26 år Och andra kometer kan uh, Ibland uh, tar tusen år för en komet kommer tillbaka eller, eller fyra år Eller 18 år eller, De kommer inte tillbaka varje år Men officiellt så säger de att det är trails Som vi kraschar i men i min teori så är den en år, <laughs> årligt för att, för att Mars och solen yearly, the, the, their orbits, uh, intersect. Mm. Uh, inte, hela tiden, inte hela tiden, men just på de stunderna där vi, jag, kan, jag, jag har så alltså beräknat, jag, jag har kunnat bevisa matematiskt att den tiden det ska ta för att de ska komma till en viss punkt i världen, är just det som vi, eh, we should expect. Så jag tror jag har sett <laughs> meteorosherres faktiskt. Varför de uppstår? De uppstår, för, de uppstår på grund av att Mars och Solen snurrar runt varandra. De lämnar eh, dust behind them. De lämnar en trail. Och när den trailen kryssas så blir det meteorer som kastas ner, ner på jorden. Mm, för det, man säger väl uh, vilken hastighet de har de här olika de har olika äh, hastigheter. Ja. Och, och eftersom de har olika hastigheter så kan jag då. Då kan jag då beräkna När skulle den kraschen hänt? Och det stämde. Det stämde jag, jag, jag, några var liksom sju veckor före, eller sex veckor före, tre veckor före. <fört> och det stämde med alltså genom att jag hade tillgår som, som visade. Det är, det är svårt att förklara så här på radio. Men, ja, men... Det det, och Du har ju skrivit om detta på Klusforum. En, mm. en artikel som, som jag tycker alla ska gå in och läsa. Och det, och det är ju helt enastående. Och sen tänkte jag på det också: att jag menar, det här styrks ju också av att de här meteorregnen de uppstår. ju. På en viss punkt på himlen va? Det är, det är alltid liksom... Alltid ja. Ja. Och den samma punkten. Varje år. Varje år. Årligen. Det är en regular, uh, regular event. Alla ja. de här... Uh, varför skulle de hända varje år? Om, ja om men det, det jag att skulle det. säga man var att den här punkten. Den motsvaras ju av det stället där uh, solens och mars barna korsar varandra. Ja. Så, så det är ju också ytterligare en, en, en liksom yes, yes. I den boa. höjden också. Den man också. Ja. Ja, just. Ja. Så det, det är ganska ganska bra. Och såklart om, om vi istället levde i ett Copenicans-system så skulle det inte detta kunna hända eftersom de säger inte att, att Mars och Solen kryssade eh, deras barn. Deras barn Det skulle mm. inte kunna hända. Mars skulle bara fjärde planeten som går runt jorden och det, det skulle inte kunna hända alls i, i kopernikanska system Nej, det Nej precis, det här är en förklaring som inte kan finnas i den kopernikanska Nej. modellen då. Nej. Nej, precis. Det, jag, jag tycker det är ganska ganska häftigt mm. <laughs> ja, ja, du Förlåt! Förlåt om jag ja. säger det häftigt om no detta, men, men det är så roligt. Jag, jag hade aldrig tänkt att det skulle klara och hitta någon slags idé om hur meteor Shower's äh, händer. Mm. Men, men, men jag är ganska, ganska glad, och ganska satisfied över den här teorin. För att sen måste man då motbevisa den teorin, va? Och då måste man säga ja, nah, det är bara en coincidence, Det är bara en koincidens. Att, att de kraschar precis där, precis <laughs> <laughs> Ja, lycka till, säger man. Men, eh, ja. Du sa ju att astronomi är ju lite svårt att förklara så här, på radio. Och det har ju länge ja. varit så att det inte funnits så många videos. Men nu, de senaste månaderna, så har vi faktiskt... Eh, producerat lite grann som kan som lyssnarna kan titta på också då. och då har vi bland annat fått draghjälp av en av en herre som heter David Mathieson var det va som ja. bland, bland annat gjorde en jättefin demonstration av det här mars korta jättefin. ESI och långa ESI och, jättefin demonstration jättebra ja. video han gjort han har ju skrivit nio böcker om äh, astronomi alltså äh, vi... han har skrivit nio böcker om hur kärnan hur liksom eh, tillpassar alla religioner också menar, han, är, han är mer en sån esoterisk eh, skribent mm. och skriver hur, hur det kan bevisas att alla religioner liksom uh, have started from the stars jag menar i, i gamla tider så tittade människor på stjärnorna och skrev sagor om detta så mm. många, många, många han kanske alla genom är baserade på stjärnhimlen det är det som han har skrivit om i alla, alla år mm. men det, det, det är så fint att han har liksom nu läst den här boken som han skrev och, och, och, och har gjort en video 52 minuter lång som jag absolut uh, rekommenderar till everyone mm. mycket bra video Ja, han, han, pratar, han, han pratar väldigt klart, tydligt och mm. eh, har förstått helt klart. Han har förstått liksom i alla fall the basics av Tycus-modellen. Mm. Och det, det är just den här korta ESI och långa ESI på Mars är ju, är ju ganska ja. starkt bevis då. För det är ju väldigt svårt att hitta en, en, en TS i kopernikanska modellen. Och det är svårt att hitta i kopernikanska källor att de erkänner att den här 82, långa äh, finns. finns, det, finns det, det, det är väldigt de, svårt. Nej, de, de pratar inte om det. Det, det. det har blivit liksom bara. Det har bara blivit skjutit bort. Ja. De, de pratar, pratar inte om det problemet. Nej, precis. Jag, jag, har, jag har letat så mycket. Ja. Det finns ingen um, tentative explanation. Nej, precis. Varför Mars plötsligt skulle komma tillbaka från den samma skärna. I 546 dagar. Medan den annars kommer tillbaka helt i sju gånger kommer tillbaka kommer i 770 dagar. Alltså mm. 770 dagar kommer tillbaka framför samma kärna. Sen sju gånger igen i dagar mellan Och åttande gången tar jag bara 546 dagar och kommer mm. tillbaka. Det har ingen, ingen kopenikansk astronom någonsin gjort någon slags bok av eller eller treaties retries. Precis. Det finns ingen förklaring för det. Nej, Nej, och det var ju det som var det var ju det som var Keplers uh, fusk också. Sin, ja. uh, som ja. vi pratade om ja. tidigare. Det var just det här att han, att han tog de mars långa ESI-er och, uh, och de korta, den korta esi och sen så tog jag en medeltalet. Jag dag. gjorde en average. Average, <laughs> ja. 687 dagar. Men <laughs> 687 dagar händer ändå. aldrig. Det händer alltid. Att mars kommer tillbaka fram och sen fram och sen samma källa. I 687 dagar. Det är bara en matematisk fantasi som ja Och det stod ju inte i Tekobras uh, uh, tabeller. Så stod ju aldrig den siffran som han sedan använde sig av då. Det här medeltalet. Det är ju helt meningslöst. Absolut inte. Det var säkert det som, som Tycho Brahe inte kunde förstå. Han hade ju sett det där i, i 25 år och tittat mm. på detta. Och, och kunde, hade, gått, hade sett den här underliga väldigt underliga saken varför Mars kommer plötsligt tillbaka framför på samma stjärnan i 546 dagar men den varligen kommer fram, eh, tillbaka i 707 dagar. 7 mm. mm. gånger 7 och den åttonde gången 546. Mm. Hur kan det hända i kopernikanska systemet? Mm. Nej, det kan bara hända i eh, Trykosium och i ja. trykos Där där, gör, där beter sig Mars på det här sättet. Ja. Och den gör du med och, och, så, och ja. den gör det med hjälp av en cirkulär bana i en konstant hastighet. Så jag har det exakt det. Jag det här Jag hoppas lyssnär. Jag, jag kan förstå hur, hur jag. jag, jag, jag, jag liksom, när, detta, när du hade gjort Patrik Tikasium. Denna modellen, alltså denna animationen, denna simulatorn. Så var jag är väldigt, väldigt nervös och. och Tänk om det inte händer nu, så som jag beräknat Men det hände mm. Mars gör så yep. Och det bevisar vi Vi har bevisat det Med Tarkossian mm. det, är, det är fullständigt Empirical uh, proof mm. Menar jag Menar jag Jag tror att ingen kan motbevisa det Eller Nej Precis så, men jag lägger in hans video i kommentarerna och kommer även lägga in det föredrag som faktiskt vi höll medan du var här i, i Göteborg, Simon. Och det var ett föredrag på en timme som du presenterade, Patrik. Och den finns ute att titta på på Youtube också. Och vi fick ja, god hjälp av en en mycket god vän som, som filmade det Miklars. hela, och, och Miklars, och han har lagt äh, jättebra arbete för att och, äh, lägga in bilderna från föredraget och ett jättebra intro mm. och så vidare. Så att ja, det... precis. Han, han, han, gjorde ju, han gjorde ju videon bättre än själva presentationen. Ja. <laughs> alltså, det är ju bättre att sätta sig Nä, och kolla på videon underbart. än om vara där på presentationen, för vi hade en ganska dålig projektor och sådär liksom. Så. Ja. <laughs> Ja det var ett helt fantastiskt jobb och sen vill jag säga det också att han håller ju på, över, han, har, han är nästan klar med det nu, han lägger engelska undertexter på den här presentationen också då. Jag, vill, jag, jag skrev engelska undertexterna för att det är, är ja, fler människor som, som snackar, pratar engelska i världen. Än, än ja svenska. precis, så att vi behöver ju liksom få ut det här till en internationell. Publik, men vi är väldigt tacksamma för den här videon som David Matheson har gjort för mm. att den var ju väldigt bra och han har ju verkligen fattat de här kärnargumenten Absolut. väldigt bra Absolut. Och, och hans idéer tycker jag också är, är enormt intressanta det här att man faktiskt kan se de här gamla stjärnmyterna i eh, eh, Bibeln och, och andra sådana här eh, gamla jättemånga mytologer i jättemånga, ja. jättemånga religioner runt i världen jag menar de vad gjorde människor när det inte fanns elektricitet de, de satt, låg hela natten och tittade på stjärnorna och liksom det var ju det vi har inte det intresse längre vi, vi människor på världen ja mm vi sover hur man men på den tiden så var det liksom om att uppfatta vad, vad är den här världen med och då konstruerades många mytologier runt om runt om observationer av stjärnorna det det that's all it is about så so, uh, jag menar till och med jag menar han jag, jag, jag vill gärna jag, hoppas jag, jag, jag jag jag kan Läsa alla hans böcker, men han har gjort nio böcker alltså. Mm. Om detta, och um, det är någonting som, jag menar, jag är så väldigt gammaldags rationell. Jag, jag tittar bara på, jag, menar, jag tittar på geometria, och men, men det är intressant att se hur mänskligheten har faktiskt bildats, sina egna myter runt omkring stjärnorna. Mm stjärnorna mm. har varit väldigt viktiga för, för mänskligheten förut Det är det inte längre nu sitter mm. vi här och tittar på våra skärmar och ja, det, det är inte så fin jag tror vi lever i en medeltid nu mm, absolut. ja det kan man verkligen säga och det, det otäcker också det här med skärman och allt det här, att det, det på något sätt börjar bli vår verklighet och det kan man ju se också då när man, om man diskuterar det här med med tyckosmodellen eller sådär så, så kommer någon bara med någon, någon bild eller någon animering och säger: Titta här. här, här det här visar att du vi har fel. Men vänta lite nu. Det där är en animering eller en bild. Alltså. Jaja, det är men, ju, det men vi är gör ju ja. det också, Vadrik. Vi visar vi en animering. Jo, jag, jag tänkte precis eh, koppla ihop det också, Simon. Att ja. För det är ju det man får vara väldigt liksom vaksam med. Det finns ju ett begrepp som kallas för simulation sickness. Mm. Och det är just det här när man när man gör simuleringar och modeller och sen så blir de plötsligt verkligheten va. Mm. Så man får ju hela tiden stämma av sina idéer och hypoteser och som man då ja, animerar i form av en simulering. Då. Man måste ju hela tiden stämma av mm. dem med verkligheten och se att det verkligen stämmer. Men där tycker jag vi vi sköter oss bra för att, för att eh, de eh, konjunktioner mellan stjärnor och planeter och så vidare som, som man visuellt kan se sker i tygåsium. Mm. De sker ju också i verkligheten mm. eh, på himlen va? Ja. Mm. Men eh, de här rörelserna som man hävdar att... Eh, planeterna gör i, i äh, den kopernikanska modellen då det, där kan man ju inte, äh, det går inte stämma av det med rörelserna på Nej, det går himla inte. och det är ju också en sak som man får vara väldigt tydlig med för jag tror att folk missförstår det här väldigt mycket för man får höra det liksom att ja men titta på Stellarium eller, eller mm. Skyview eller de här Mm. och de rör ju, där rör ju sig planeterna enligt den kopernikanska modellen nej de gör faktiskt inte det de kan inte göra det utan de här planetarierna där man, där man ser bilden från jorden mm. där så rör ju sig planeterna enligt liksom statistiska modeller så som man ser att de rör sig på himlavalvet. Du har liksom inte en liten kopernikansk snurra mm. inne i de här planetarierna som, som visar detta. Och, och det blir ju också väldigt tydligt när man börjar titta på de här kopernikanska snurrorna då, eller Orrers, mm. som de kallas för. Det finns ju en som heter J.S. i mm. Orrery. Och sen så finns det någon annan som jag inte kommer ihåg. Scope. Scope den, och J.S. Orrery. de visar det som Mm, Men där ser man ju att där har de aldrig med stjärnorna. Nej, de har du med stjärnor. inte stjärnorna. kan inte se en, en planet hamna framför en stjärna. Man kan relationen mellan Nej. våra Ex planeter och stjärnorna. Och den enkla förklaringen till det, det är ju det att det går inte att återskapa med mm. den kopernikanska modellen. Det funkar inte. För mm. den är inte geometriskt korrekt, helt enkelt. Nej, och det, det är väldigt svårt att påpeka där astronomiska kretsar också, för ja, du var ju inne i en Facebookgrupp där som heter Astronomi Sverige och postade det här föredraget då, och det tog väl inte många timmar eller dagar innan det Fick lite påhoppningar och sen så bestämde sig administratören för att ta bort det trots att det skapade väldigt stor diskussion och det är väl oftast det som kan vara roligt att ha en diskussion med människor som inte tycker precis som en själv. <laughs> I alla fall tycker jag det är, det är det som är roligast för annars så sitter man ju bara och håller med varandra och då kan man inte kanske lära sig någonting nytt och man kan ju alltid lära sig cool. någonting nytt om det är någon som inte tycker som en själv. Men det är det liksom gillar inte de här personerna i astronomiska eh, kretsarna utan de vill ju vara en klubb för inbördesbeundran där man klappar varandra på ryggen och, och skickar in så olika dataanimerade bilder som alla förundras över hur, hur, hur man har tagit de här bilderna och så vidare. Mm. Ja. Hej Greber, kan jag, kan jag lämna er nu för att jag har fått ett par gäster här? Absolut. Äh, Ja, precis. Och jag tänkte att det, det är väl dags att, ja. att runda av. Ja, Men tack ja. så jag, Sima, ja, att du nej, nej, tack, tack med. till dig. Vi snart igen. Ja. Mm. ja. Ha det. Yes. Ja, det är yes. bra. Ja, bra. Hej. Mm. Hej, hej. Ja, ska vi avsluta tillsammans då? Ja, så. det kan vi göra. Och, och jag vill väl bara avsluta och säga det också att, alltså vi har. Väldigt gärna gäster på den här podden som inte håller med oss. Mm. Och vi tar väldigt gärna en diskussion kring vilka ämnen som helst som vi i alla fall är insatta i. Och det är väl främst de vi, vi pratar om då. Och det, det, det vore väldigt trevligt att kunna ha en diskussion med så att säga dissidenter till, till oss då. Eller man ska uttrycka det. Men det, det, och, och det verkar ju vara personer, personer som är väldigt engagerade i mm. våra, de ståndpunkterna som vi framför. Och de eh, uttrycker eh, en motsatt ståndpunkt och även mycket ogillande. Och vi pratar väldigt gärna om det. Mm. Så att jag hoppas en eh, Holmgren här som pilum nu att du inte bara... För nu har du ju en, ett nytt avsnitt och då får du uppdatera ditt lilla Excel-ark här och, och, och skriva vad, hur mycket vi har pratat om varje sak. Du är väldigt välkommen som gäst på den här podden också och, och, och prata med oss på riktigt. Det gör vi jättegärna. Mm. Ja. Ja. Ja, ja, men med det så avslutar vi väl kvällens program och hoppas att lyssnarna har haft belåtenhet av detta. Så återkommer vi väl om... en. Ja, om två veckor eller tre, kanske. är ett nytt spännande avsnitt. Så tills dess håll tillgodo med detta. Ay, ja Tack så mycket, och tack för att du lyssnat. Mm. Hej då. Har du fått virus? Känner du dig svag? Fortsätt att kämpa trots obehag. Förrättar vi. För vi har beredskap Vi har planen klar Tillverkar nya masker På våra och har trist i din karantän. Försök bara kämpa för du inte är inte ensam min vän. Covid-19 har ingen haft förut. Så du får lyssna på regeringens beslut. Så om du har hög feber eller svårt att andas tänk på att en ny dag snart kommer att randas. En och en tillsammans. Var med och bjud upp nu allesammans. Men glöm inte att hålla avståndet. Bara ring på 1177 Från karantänbalkongen Där alla står just nu Och skramlar med kastrulle Och sjunger Prejstevo Så jag borra, dags för mig att, dags för nya tal.